Po určitých technických, technických problémoch sa opäť musím teda raz priznať, že tento Teams ja nedávam osobne, ale tak ako to je... E, mám taký pocit, že všetko, čo urobil mrkvo šít, tak fakt stojí za šít. Ale dnes sa budeme venovať, trošku sice skrátené, ospravdujeme sa e, vlastne dvom týždňom politickej situácie, nie len na Slovensku, ale aj v Čechách. Ale dnes som si povedal, že toho teda ja veľa nepoviem, pretože na druhej strane tejto pomyselnej linky. Máme Paliho. Pali, vitaj. Kontaktnej relácie. <laughs> tak toto je fakt kontaktná relácia, alebo. Ja neviem. Do kontaktu dostala tvoja pest s tvojim počítačom kvôli sú Hej, no tak, no tak nejako, nie, ale naozaj, ako toto, toto treba asi vysokú školu na toto, pretože musím povedať, že ako teraz také technické okienko. Zatiaľ, čo Skype bol užívateľský naozaj veľmi prí, prívetivý, to sa musí nechať, že jednoducho tam si len klikol, išlo všetko úplne v pohode. Tento Teams je zvukovo síce lepší, na užívanie je horší a samozrejme je platený keď chcete telefonovať viac ako hodinu, tak jednoducho úplne, však žijeme v dobe, v akej žijeme, možno, že sa o tom aj porozprávame niekedy. No v každom prípade, nechajme tým s tým som, nejak to funguje, Chvala Bohu, uvidíme, ako to teda bude budúci týždeň, asi ja dám asi s niekým školenie, pretože tu inak mimochodom tých skupín je tu vytvorených veľmi veľa, tých rádiových. A... Takže ja sa spýtam ešte súdruha Koróniho teda, že či, či nemá problém so spájaniem tých skupín. To som veľmi zvedavý. No v každom prípade, čo si robil posledné dni teda? Posledný týždeň no. sa priznám, že som bol na pozvanie poslancov parlamentu Indie v Indii. Ale. V regióne, ktorý sa volá Gujarat v meste, ktoré sa volá Badodra. Uh -huh. A zúčastnil som, tam, zúčastnil, zúčastnil som sa tam Garba Festivalu, ale nielen Garba Festivalu, ale niekoľkých zaujímavých náštev, či už univerzít, alebo um, veľkých firiem, ktoré majú teda potenciál, aby zasiahli aj náš trh. Zaujímavá návšteva. To fakt, Z ktorej sa spamätávam ako... ešte dnes. Ešte dnes sa spamätávam. Ja som sa chcel spýtať, že čo si vám pod tým zaujímavá predstaviť. Vieš, že, či ti niečo ukazovali, alebo jednoducho hovorili nejaké veci, ktoré teda sú, uh, ako by som to povedal, že sú spojené priamo s nejakým obchodom a podobne. Vieš, že, že, že, že, čo si pod tým predstaviť? O, oh, tak... Uh... Človek bez bežných slová, keď si akože predstaví cestu do Indie, tak uh, má taký nejaký predsudok, aj, že, uh -huh. že chudoba, špína, možno, nejaká, nejaké riziko nákazí chorobov, že? Uh -huh. Neviem ako ty, ale pravdepodobne takto to nejako asi rezonuje uh, aj našimi posluchačmi, keď to teraz počúvajú India. Uh, ja musím povedať, že. Keďže som už vo svojom živote teda precestoval nejaký ten štátik, bol som aj v Afrike a nie, že by som tam bol v nejakom rezorte, ale naozaj som si prešiel Benin aj vo vnútrozemí bez toho, že by som bol v nejakom platenom drahom 5 peťiezdičkovom hoteli, ale išiel som fakt, že ako keby na, také, na takú cestu, kde mm -hmm. som videl teda, čo je, Afrika je, tak vedel som, že čo približne môžem odčakávať od tej Indie Uh, vedel som, že to bude krajina proste latív, že, že to čo tam je extrémne do pozitíva tak to tam vie ísť aj do, extrémne do negatíva no musím ale povedať že nakoniec som bol veľmi príjemne prekvapený uh, musím sa poďakovať uh, dvom priateľom teda minimálne dvom priateľom ktorí mi to umožnili o, o, vycestovať do Indie teda Radžečovi Bakhovi, ktorý je veľmi významným členom aj vládnúcej strany, teda mod strany, ako aj e, váženému členovi parlamentu, pánovi Jošimu, ktorý ma vlastne oficiálne pozval a zabezpečil e, účasť na, tej, na tom fóre medzinárodnom, ktorého sa zúčastnilo niekoľko e, štátov sveta. A No čo, začal by som cestou, asi tak, aby som tak nejako v rýchlosti zhrnal. <laughs> Zajímavé to začalo byť v podstate už v Sáudskej Arabii, kde som prestupoval, kde má aj zatkli. <laughs> <laughs> Myslím, lebo čo. No. vieš čo, tá slečna, slečna vo Viedni uh, ma totiž to nezačakovala až do finálnej destinácie, uh, teda do, do toho Ahmeda Badu, kde som mal pristať v Indii, ale nejakým nedorozumením asi som v podstate mal finálnu destináciu ako keby tu Saudskú Arábiu, mesto Džida. A keďže som tam teda musel prebrať kufor a musel som ako keby výjsť von z tej bezcolnej zóny, tak problém nastal, keď sa mi do toho kufra pozreli a videli tam prezenty pre tých mojich indických priateľov. Lebo jeden z tých yeah. prezentov volá naša medovina v jednej krásnej flaže s ručne robeným slovenským herbom. No, a že to je moslímsky štát, tak tam alkohol proste doviezť nemôžeš. Aha. Takže hneď som šiel bokom, hneď ma brali bokom, najprv sa na mňa veľmi mračil teda ten solník, ale keď prišiel jeho kolega, ktorý už vedel po anglicky, tak sa to veľmi rýchlo vyjasnilo, že ja v podstate len prestupujem, že budem čakať na letisku ďalších 7 hodín aj niekoľko minút a budem pokračovať v lete, takže nakoniec toho, toho nebolo ani pokuta, ani vyhostenie, len akési upozornenie a podpísanie sa uh, alebo zaviazanie sa, že už sa to nebude v budúcnosti opakovať, ak by som znovu do, do tej Saudskej Harapie išiel. Uh, no, musím sa priznať, že keď som teda pristal tej Indii, tak ma prekvapilo veľmi, že ako veľa zelenie tam bolo, teda aspoň a v tom regióne. Ja som neočakával, očakal som, že to bude skôr takéto také púštne také prostredie, takéto suché, suché, suchá hlina všade na žiadna zelenie, ale uh, tá, tá Vatadra je naozaj mesto, kde je veľa zelenie. Um, a spomedzi všetkého, čo, so, čo by som akože chcel spomenúť, čo som videl, musím teda vyzdvihnúť um, dve univerzity, na ktorých som bol a jedno družstvo. Uh, bol som družstvo? na jedno štátne... Áno, áno, tam... Pamätáš si, mali sme aj my niekedy niečo ako družstva. Ešte, no, veľa, ja som, viem však, ale práve preto sa pýtam, že ešte tam... Ke tam boli sebe, som... Ešte keď sme boli sebestarní. sebestarní. Hej. <laughs> No, to je, to mimochodom počúvať, dneska, dneska som išiel po Rajickej doline, e, išiel som časi za zanezť jednému jednemu kamarátovi a musel som si teda akože tak trochu zaspomínať, že za mojich ako detských čias, keď som si pamätal, tu bolo družstvo, tu bolo toľko a toľko kráv, lebo som sa tam bol pozrieť, tu zasa, čo si vieš, akože ona, a teraz, keď si to zoberieš, tak to majú nejaké súkromné firmy, sú tam autoservisy, sklady a podobne. Ako je to trochu na zaplakanie, ale hm, dúfam, že oni tak nedopadnú teda. No oni tak určite nedopadnú, uh, pretože mi to absolútne vybilo dých. Uh -huh. uh, družstvo Amul, v ktorom som teda mal možnosť rozprávať sa s generálnym alebo výkonným riaditeľom, už, už neviem, či správne prekladám, alebo či jedna alebo druhá varianta je lepšia v preklade, uh, uh, mi naozaj vyrazilo dých, pretože toto družstvo uh, Amul uh, je, je asi najväčším exportom, exportérom uh, mliečných výrobkov uh, v Indii a možno aj na celom svete, pretože India je najväčším producentom mlieka vôbec na svete. To asi tiež málo kto vie zo Slovenska. A toto družstvo je vlastnené 607 tisíckami uh, farmárov z okolia alebo v podstate z toho, toho regiónu. Uh, uh, Gujarat a teraz sa ťa spýtam koľko myslíš, že toto družstvo v tej celej, ale v celej Indii nielen v tom regióne, vyprodukuje denne litrov mlieka a skús, ale teda ako fakt, že pribiť riadne číslo pribiť riadne číslo no, daj, daj riadne, riadne daj číslo tak, 2 milióny <laughs> 4 miliardy litrov mlieka denne, denne. V, tom, v tom nerobím si srandu v, tom, v, tej, v tej odnoži alebo iba v tej, v tej fabrike kde som bol ja, tak každý deň vyprodukujú 3 milióny litrov 3 milióny litrov a počuješ dobré. naozaj som bol milo prekvapený ako to drosto dokáže fungovať pretože generálny riaditeľ bol hlava otvorená, veľmi zdátný v anglične a bolo vidno, že sa vyzná v tom, čo robí a o čom rozpráva. Pracuje na tom, aby v podstate to družstvo bolo sebestačné. Pred piatimi rokmi začali robiť, teda aj v polnohospodárstve majú neuveriteľné veľké množstvo produktov, nielen mliečných, ale dnes už aj potravín. Vyrábajú si vlastne biologické hnojiva. Absolutne odstránil, on osobne odstránil na čo je veľmi hrdý um, papierovú byrokraciu, že v celom podniku Amul nie nič na papieri, neexistujú tam uh, excelácké tabulky, majú svoj vlastný software, ktorý si svoj, uh, po svojej režii vyvinuli, že nemajú nejaký prekúpený software z nejakého, ja neviem, uh, iného štátu, zo Spojených štátov amerických z Nemecka alebo odnekaľ inokadial. Uh, uh, sú naozaj na ceste, kde... Uh, kde skôr či neskôr to bude tak, že budú sebestační v tom zmysle, že budú mať vlastnú aj, asi aj elektráren, že sa úplne odrežú pretože keď opisoval um, nie len ten samý prapočiatok vzniku toho družstva, ale aj to ako sa vyvinulo do, do dnešnej podoby kde každá krava je, každý kus dobytka je očipovaný každý farmár Uh, a to je tiež také zaujímavé, že tie kravy, kravy, ktoré doja, uh, a teda sú, sú riedlom toho mlieka, sa nenachádzajú na jednom mieste. Oni, tí, proste, tí farmári, tí vlastníci a tí, ktorí to mlieko dodávajú, sú roztrúsení kade, tade po, po, po, po Indii, aj po tom regióne Gujarat, okolo tej Vatodri. a... Oni každé ráno o tretej znášajú vlastne ako keby do tej centralizovanej výroby mlieko z toho regiónu. A vo všetkých regiónoch to funguje veľmi podobne. Každá krava má teda svoj kód, každý farmár či ten, uh, kdo, pe kdo pestuje, kdo sa venuje tomu, tomu alebo kto je podielníkom v tom amule, má svoju aplikáciu v svojom smartfone alebo na svojom počítači, kde teda uh, je online pripojený v čase na centrálu. Rieši sa to, že koľko kráva dala mlieka, rieši sa to, že či náhodou a významky nejakej choroby. Ak áno, tak stačí stlačiť gombík, proste veterinár príde a to som sa teda smial, lebo no, ten generálny riaditeľ hovoril, že príde skôr ako keby mal prísť doktor ku človeku, že tie, o tie krávy je naozaj postrané. a ja potom, čo som videl, tak naozaj tomu aj verím. Uh, <laughs> majú svoje bioplinky, ktoré akože sa snažia poskytovať aj tým farmárom jednotlivým, tí, ktorí majú nejaký akože menší počet toho dobytka, tak majú také akože balóny na to, aby skladovali ten bioplyn, ako som povedal, biologické hnojivá, svojich doktorov proste už dnes aj v polnohospodárstve, takže ten, tá škála tých výrobkov je naozaj obrovská, dodávajú do 78 štátov sveta dnes svoje výrobky. Um, myslím, že v Spojených štátoch amerických pred troma rokmi otvorili pobočku a myslím si, že ešte v jednom štáte, dokonca neviem, či ne v Európskej únie, a mám tak, neviem, že hovoril o Španielsku, žiaľ, svoje poznámky mám všetky v kufri, ktoré sa momentálne nachádzajú v Bratislave, pretože kufor sa mi po ceste naspäť strat. Takže, to je dobrá, ja, to je dobrá vizitka letecké No, to bolo, to je vizitka Air Arabia, vizitka Air Arabia, ktorá odmietla kufor poslať na svoje náklady späť musel som vybaviť, aby dneska niekto mm. pre, pre neho prebehol našej chat. Uh, Takéto zvláštne. Veš, hej, je ale pre mňa zasa zvláštne, že vieš, že arabská uh, krajina vyváža do niekoľkých štátov sveta, ekologická, pardon, indická, ospravedlňujem sa, uh, ekológia jak tri bodky. Uh, tam ale pravdepodobne neriešia uh, krávské prdy, keď to mám tak otvorene povedať, ako tu v Európskej únii, preto sú takí, akí sú. A zrejme si tam ďaleko viac vážia vlastne tie produkty, uh, ktoré vyrábajú. To je celé za mňa. Tam, toto celé mi tak vychádza počúvaj to vysvetľoval ten rozdiel medzi tým že ako fungujú západné západní producenti mlieka a ako fungujú oni hovoril teda o tom, že ako sa ako sa delí, ako sa delí jedno euro tu, tu v Európskej Únii, že teda jedna, jedna tretina, alebo 33, 33 centov z eura idú tomu, kto tú kravu chová, kto ju teda aj podojí. 33 centov ide tomu, kto to mlieko spracováva a 33 centov ide tomu, kto to mlieko potom v supermarkete, či už v Kauflande, v Tesku, alebo hoci kde inde predáva. Oni to majú nastavené úplne iným spôsobom to jedno euro majú rozdelené na približne 82 centov a 18 centov. 82 centov sa delí medzi uh, tých farmárov jednotlivých, ako zisk. A z tých 18% funguje všetko ostatné, teda výskum, vývoj, ten software, tie firmy, tí zamestnanci, ktorých teda tiež je tam neurekom. A je to úplne, úplne iná efektivita, ako tu, tu na západe, Ne, možno, že sa to dnes niekomu nepáči, že zase poukazujem na to, že my v Európskej únii... Uh, toto máme nastavené um, tak ako v kapitalizme a nie je to dobré a že by som sa, možno by niekto mal, mal tú tendenciu naznačiť, že však sa odstavujú a Indie, keď sa ti nepáči ale ja ne, nehovorím o tom, že sa mi to páči kvôli tomu, že by som tam chceli žiť, to určite nie ale určite by som bol rád, keby, keby znovu na Slovensku vznikli také družstva ktoré by boli veľmi podobne nastavené a, a myslím si, že v Amule som nebol posledný krát pretože to, čo som tam videl, tak uh, bolo fakt uh, vyrážajúce. No nie, ale keď si zhovereš, tak my dovážame niektoré výrobky, povedzme, zo Španielska, Stálianska, z Talianska, z mora dokonca podaktoré. Uh, jednoducho uh, o tom sme sa už niekoľkokrát rozprávali, že ekológia dostáva v podstate na frak. Uh, aj kvalita tých výrobkov potom je taká, aká je, lebo častokrát sa oberajú v podstate ešte nezrelé. akým príde, prídu na tú danú destináciu, povedzme zo Španielska sem, tak zrazu je to zrele. Uh, neviem, ja s týmto moc osobne nesúhlasím, pretože niektoré výrobky si naozaj dokážeme vyrobiť my doma, sami, však ako my sme boli uh, kedysi veľmi Uh, ako by som to povedal, v, v, v produkcii mlieka, mliečných výrobkov. Hej, však žilinu poznáš, tu bol kedysi Lactis. Uh, veľmi, veľmi kvalitné výrobky tu vyrábali uh, z mlieka. Uh, no, Zrazu by som spomenul, Lactis som spomenul, áno, no, no, no, no. môžem... no, preto... pretože sme obdovali jeden, jeden z najkvalitnejších výrobcov na Slovensku. Mlíkaren výrobkov, teda uh, skráchoval, namiesto neho je dnes z stekačka a, a, a, a skráchoval kvôli tomu, že ľudia si radšej kúpili nekvalitné produkty od Danone alebo Nestlé len kvôli tomu, že boli slačie a, a, a možno krajšie zabalené, ako keby mali kupovať niečo, čo je zo Slovenska, kvalitné, zdravé a preto dnes laktis už neexistuje, ako, ako niektoré iné jo, tieto. Mliek, no, mliek, mliek, niektorí vravia, že napríklad kárne. aj žilina, že už není ono. <laughs> uh, jednoducho, ako postupom času sa samozrejme všet, všetko mení. Či už je to, ako ty vravíš tým, že jednoducho ľudia nekupujú. Ja si myslím, že to tam bol aj iný, iné, iné veci zavážili. Ale hlavne je to asi o tom, že tá kvalita tých výrobkov je naozaj začína byť taká, taká ako keby zvláštna. Hej, ako ty vravíš, že áno, čisto kapitalisticky je malý vstup a veľký zárobok, Treba. A myslím, že začínajú niektorí na to prichádzať, že to úplne nejde ruka v ruke, pretože aj min, mimochodom dnes som mal taký, taký menší debat s jednou majiteľkou jedného malého obchodu a hovorím, že, že mne tie malé obchody začínajú čoraz viac prirastať k srdcu. A on sa ma pýta, že prečo. A ja hovorím, že príkladom sú napríklad tie elektronické pokladne, kde jednoducho bez toho, aby ťa pozdravila a podobne, dobre, keď máš jeden, dva výrobky, je OK, ale keď jednoducho si chceš naozaj, že nákúpiť, povedzme na víkend, viacej, viacej potravín, tak... Preboha tie, tie, tie, tie elektronické pokladne, robotizované to nazvime, uh, tak vlastne ľuďom berú prácu. Hej, že ja radšej idem k tej osobe ako pokladníčke alebo pokladníkovi a poviem tak dobrý, ako sa máte a podobne. Je to, lebo tú prácu si treba vážiť. Dnes sa naozaj dos, dostávame, a to sme takisto niekoľkokrát spomínali a upozorňujeme na to asi stále, že aj tá umelá inteligencia alebo ten technický progres ide tam, kde by sme asi nechceli moc, aby šiel, pretože dokáže postupne nahradiť rôzne profesie. A to takisto nie je dobré, pretože tí ľudia časom prídu na to, že v podstate z čoho budú žiť, čo budú platiť, ako budú kupovať tie, alebo z čoho budú kupovať tie tie výrobky potom e, a začína to byť naozaj čoraz viac akože viditeľné a teraz to hovorím aj v rámci toho polnohospodárstva, ktoré si spomínal ty pretože e, sú tu aj v Rajeckej doline podaktory však e, už sú aj rôzne podcasty, ktoré si môžete pozrieť a sú pomerne známe, kde, kde samotní uh, tí polnohospodári, alebo, alebo druhstevní, ako jak, jak by som to povedal, polnohospodári, hovoria, že kedy si sa úplne inak pestovala, uh, alebo obrábala pôda a inak sa pe, uh, pestovalo efektívnejšie, dnes je to o tom, že, že iba na, na kvantitu a nie na kvalitu, napríklad, uh, Paradoxné je, že dnes som sa opäť zasa s e, jednou pani rozprával, bol som na jednej návšteve, kde sme zhodokosti o tomto mali debat. A ona povedala to, že, že meský človek sa vlastne stiahuje, aby mal kľud, tak ide vlastne na vidiek. Lenže na tom vidieku sú ešte stále obyvatelia alebo ľudia, ktorí žijú určitým spôsobom s prírodou, že si dopestovávajú. E, na zahrade, chovajú si sliepky a tak ďalej a potom sa rozčulujú tí z toho mesta, že a, my sme tu chceli oddychovať a zrazu je tu, ja neviem, že tam kohudra ráno, uh, kokrha a podobne. A toto, ako si sa vytratilo to dopestovanie, ale o tom sa tuším, ro ro rozprávali takisto. No, čo sa týka tej kvality, hlavne výrobkov, mm -hmm. ja by som chcel zdôrazniť, že tu Napríklad nedostáva priestor informovanosť o, o tom, koľko alebo aké percento ľudí dokáže bez problémov spracovať mlieko ako také. A, a málo kto vie o tom, že mlieko, pokiaľ neobsahuje len proteín A2, tak to ľudské telo alebo veľká časť populácie ho spracovať nedokáže. No, napríklad tam <laughs> Proste oni idú čisto len po tom proteíne A2, aby to bolo ľahko pre telo spracovateľné a, a presne vedia, že ktoré kravy ho dávajú a nie, nie, ani to nemiešajú. Že vedia o tom, že aké to je dôležité, proste to, čo tu v tom generálnom priestore alebo v tom všeobecnom priestore vie len málo kto, tak tam v podstate, v podstate bolo odprezentované ako hotová vec, toto máme vyriešené, dokonca sme zistili, tak mi to bolo prezentované, že dokonca zistili, že aj bývoli, lebo oni nie len z tých kráv, ale aj teda zo samic bývolov majú mlieko, vedia o tom, že aj veľká časť tých bivolov má mlieko, ktoré má ten proteín A2. Takže, takže fakt klobúk dole. Ak sa dostanem k tým svojim poznámkam, tak možno niekedy inokedy Uh, možno niekedy no, kedy to rozoberieme detaľnejšie alebo to rozoberieme na mojej facebookovej stránke uh, Pavol Slota, Domu Národná strana detaľnejšie. No potom som bol teda na návšteve dvoch uh, uh, univerzít, jednej štátnej, jednej súkromnej tá súkromná bola o dosť väčšia, ale aj tá štátna mala niečo do seba, pretože úzko spolupracuje napríklad s tou vládou Indie, teda s, s tou vládnúcou stranou. Klobúk dole, klobúk dole, napríklad málo kto tu v Európskej únii počul, že teda premiér Modi má svoj plán. Do roku 2047 chce... Uh, z 9 násobní. dúfam, že si toto veľmi dobre pamätám, z 9 násobných HDP Indie na 35 biliónov dolarov a teda chce preskočiť aj HDP USA a podľa toho, čo som tam počul pri tej prezentácii na univerzite, tak sa mu to pravdepodobne podarí. To teda musím povedať, majú svoj vlastný napríklad, tá škola sa podielala na vývoji vlastného plátobného, rýchleho softveru, ktorý je údajne najrychlejší na svete bolo mi odprezentované, že, že každý, každý deň postavia 14 kilometrov v Indii, 14 kilometrov uh, železničnej trate. Typne si, že koľko ľudí sa každý deň, uh, prepravuje železničnou dopravu. No tam je to hlavný dopravný prostredok, ak si dobre pamätám. Uh, tam v podstate, však v, určite ste videli tie zábery, <laughs> kde... Uh ja neviem vidíš, vidíš, dvojné... a, to sú, a, to je, a to je presne to, že keď zavrieš oči povieš India a železnice tak proste máš nejakú predstavu tak presne, skús povedať presne, nejaké číslo že... tak ja netuším ako ročne o roku denne, sa baví denne, denne? denne. denne. Typo, ja, tak to neviem ako India je veľmi veľká to dajme tomu 10 miliónov 20 miliónov ľudí každý deň No dobre, tak som dalo polovicu menej, no. <laughs> Ale aj tak no, však veď, ako no, prezajúvať, každý, každý deň 20 miliónov ľudí, ľudí proste železničnou dopravou cestuje v Indii. Každý deň tá, tá železničná trať predĺžuje o 14 kilometrov. Predstav si, čo by to bolo, keby sa každý deň predĺžovala na Slovensku o 14 kilometrov. <laughs> by sme mali. Zázrak, ako v tom filme. Vyvíjajú, maj, maj, vyvíjajú vlastné, vlastné vlaky, či už také tie menšie, ktoré chodia len medzi malými mestami, alebo také tie rýchliky, ako máme jak naše IC. Hej, ale majú, vyvíjajú teraz aj svoj vlastný rýchlovlak, ktorý bude priemerne cestovať rýchlosťou 320 km za hodinu. Uh, bolo mi odprezentované a to som bol tiež veľmi prekvapený popri tej zelení, že na tých domoch uh, okolo cesty a aj keď som pristával na letisku tak uh, som videl obrovské množstvo solárnych uh, panelov čo teda by človek povedal, že uh, v tak chudobnom štáte nebude lebo aj na Slovensku tých solárnych panelov zase až tak veľa nie je ale napríklad na tejto univerzite, štátnej univerzite mi bolo ukázané, ako solárne panely ukladajú vlastne medzi železničné kole. A že ich teda nie je málo. Že, že proste to majú vymyslené. Majú vo vývoji svoj vlastný vlak, teda vlak na ktorý bude pohánaný vodíkom pochválili sa tým, že vysoká škola táto, štátna vysoká škola sa podielala aj na spoluprojektovaní mostu, prvého mostu, ktorý je vertikálne zdvíhací kvôli tomu, aby mohli teda lotná doprava pod ním fungovať. Tiež sa spolu spoluprojektovaní na, na konštrukcii alebo na projektovaní obrovského obrovského mostu pre automobily, ktorý je o 35 metrov vyšší ako Eiffelová väža. A dlhý mám taký, že bol 1300 metrov, 1,3 kilometra. Potom, potom mi bolo vysvetlené, že okrem tých železníc v Indii teda sú dosť rýchli aj stavanie diálnic, takže železníc postavia každý deň 14 km a dialnic 35 každý boží deň 35 kilometrov diaľnice je, je v podstate odozdávaný ako hotový, hotová stavba. Takže... Tak ono vieš, India je stále ako keby... No my ju považujeme za rozvojovú krajinu. Mm. A tam všetko napreduje to, kedy si... Však aj Čína, kedy si sme sa s nej smiali a dnes vidíš, ako mm. to tam je. Uh, uh, India... Tak 1,5 miliardy... Jedno, 1,5 miliardy ľudí samozrejme aj veľmi chudobných medzi nimi ale 1,5 miliardy ľudí je proste taká kúpna sila je tak, také množstvo občanov, že, že tam to proste jednoducho musí ísť no a popri, tietom, popri tých všetkých superlatívach, ktorými sa teda pochválili v tej štátnej univerzite, tak ešte ešte k tomu pridali samozrejme aj prístavy že teda majú 12, 12 uh, veľkých prístavov, 200 menších prístavov a teraz idú stavať jeden, jeden obrovský megaprístav, ktorý teda bude pravdepodobne jeden z najväčších na svete a že 95% v podstate obchodu ide práve, <coughs> práve cez... Uh, cestie to pristavy a tých 95% obchodu, ktoré idú cez tú námornú dopravu, tvorí 75% vlastne objemu, finančného objemu z toho obchodu medzinárodného. Takže obrovský obrovský význam, ktorý je, ktorý je v tej vodnej, lodnej doprave. No, pochválili sa teda ešte aj s tým, že aký sú šikovní, čo sa týka staviteľstva, pretože India má najvyššiu sochu na svete, keď v Rio de Janeiro je socha Ježíša Krista, ktorá je vysoká 38 metrov, tak socha Slobody, socha Slobody je vysoká 93. Potom možno niektorí poznáte ešte sochu Budhu z Číny, ktorá je vysoká 128 metrov, tak indovia aj túto prekonali, pretože je tam socha, socha, ktorá je vysoká 182 metrov. To je niečo neuveriteľné. To, to človek, kým tam pritom nestojí, tak si to neuvedomuje, že jaká to je ozruta. No a potom, potom som mal možno navštíviť tú druhú univerzitu, tú súkromnú, No a tam, tam som sa cítil už naozaj ako keby som ani nebol na tejto planete, pretože na tej univerzite študuje 67 tisíc študentov zo 72 štátov sveta, počuješ to číslo, 67 tisíc študentov, a majú samozrejme, že svoje kantiny, svoje posilovne, svoje kina, svoje športoviská. dokonca majú, majú v exteriéri priestor s letkovou, televíziou, kde teda ak sú nejaké športové podujate, ako kriket, to je tam obľúbený šport, tak tam sa zhromaždí obrovský počet študentov a spoločne pozerajú zápasy. Majú svoje... Uh, centra výskumu, vývoja, ale samozrejme majú také veci, ktoré som naozaj tu na západe nevidel. Zobrali ma do, do tréningového centra pre medikov, teda pre doktorov a sestričky, kde za sklenenými tabulami na chodbe boli i robotické figuríny, Predstav si, že, že naši doktori by sa učili na robotovi, alebo z našej sestričky by sa učili na robotovi, ktorý dokáže žmurkať, kašľať, dýchať, má puls a dokážu mu nasimulovať doktori alebo profesori, ktorí sú za zrkadlom rôzne Traumy, či už porážku, srdcovú príhodu, proste hoci čo ich napadne v tom danom momente, aby vyskúšali, ako budú, ako budú budúci doktori a budúci sestrečky reagovať. A toto isté teda mali nielen čo sa týkalo pacientov, ktorí mali traumu, ale aj ako keby robotov pacientov, mamiček, ktoré rodia, ako aj novorodenatek. Potom tam mali proste simulácie pri zavedení tých hadíc do dýchacích ciest. To no, naozaj, naozaj niečo také som nevidel. Univerzita, ktorá má 70 vlastných autobusov, aby dokázala rozvážať tých svojich študentov, ktorí nie sú teda u, na intrakoch v priestore univerzity, alebo niekde, ale niekde inde. Univerzita, ktorá podporuje napríklad startupy svojich študentov, boli nám tam odprezentované hneď. Ja myslím, že 5, 5 startupov nám tam odprezentovali. Uh, jeden z nich bol vyhľadávač leteniek. Jeden Projekt, ktorý funguje niekoľko mesiacov a dnes už má obrad 500 tisíc <laughs> zolárov. Ďalší bol na zdravé čipsy, kde teda študenti vyvinuli spôsob, ako robiť čipsy z rôznych produktov, ale nie na oleji, ale grillovaním, sušením ako keby. Ďalší projekt bol na diagnózu, diagnostiku e, chorvob, kde pokiaľ doktor má sám problém, tak dokáže nahráť zdravotnú kartu pacienta, e, nahráť do toho softvéru, povedzme mr alebo ct alebo mm, ja neviem, možno rengén, a do desiatich sekúnd podstate ten, ten software tá, tá aplikácia diagnostikuje chorobu možno aj presnejšie ako samotný doktor pretože prechádza uh, tie, tie výsledky alebo tie fotografie z toho CT, MRK, pixel po pixeli nielen voľným okom ako to robia doktori proti svetlu alebo na, svojom, na svojej obrazovke čo pravdepodobne bude mať veľký úspech nielen v Indii, ale aj vo svete, tak takýto startup. Ďalší bol určený hlavne teda pre moslimské štáty, pretože uh, veľa žien v moslimských štátoch zomiera na, na, na, na rakovinu prsníkov, pretože sa nechcú nechať vyšetriť. Nechcú, nesmú sa nechať dotýkať, hej, takže sa maj, majú svoje predsudky. Tak, taká mladá, možno 22-ročná študentka vyvinula i software za pomoci prenosného tomografu, ktorý v podstate umožňuje domáce vyšetrenie prsníkov tých, tých moslimiek tak, aby sa ich nikto nemusel dotýkať, že v podstate sama sa za výzbe alebo za plachto vyzlečie a sama si, to, sama si to aj zdiagnostikuje alebo priloží na prsník a môže si to nechať zdiagnostikovať. No a ten posledný projekt ten bol taký fakt naozaj že, že veľmi zaujímavý, pretože teraz špekulácie na, na rôznych burzách sú veľmi populárne na zabezpečenie seba a možno aj, aj v budúcnosti, keďže tie naše dôchodky nie sú až také, aké by mohli byť a mali byť. Uh, študent vyvinul software, ktorý zohľadňuje uh, nielen pohyby na trhoch ako takých, ale zohľadňuje uh, aj správanie sa, sociálne správanie sa občanov daných štátov, kde teda sa, sa, sa, sa obchoduje alebo kde, kde, kde sa daná komodita alebo daný výrobca nachádza aj s politickou situáciou v tom štáte a zatiaľ to vyzerá tak, že jeho predikcia sa naplňa na 98%. Takže naozaj veľmi schopný programátor, veľmi, veľmi nádejný startup obco toho študenta tejto univerzity. Takže mohol by som ešte rozprávať veľa, veľa toho, čo som tam videl. na tom je to, že takto sprostredkovanie cez uh, uh, len rozprávanie, ten človek si nevie dosť dobre predstaviť to, čo som tam videl. Proste tých 67 tisíc ľudí na jednom mieste, plus tí profesory, ktorí tam nie sú len z Indie. To musím teraz tiež akože zdôrazniť. Tam proste boli profáci z Nemecka, z Francúzska, z Belgická, samozrejme aj z Afriky, aj z Indie, ale zo Spojených štátov amerických, aj z Ruskej federácie. To, to, tam bol medzinárodné spoločenstvo profesorov, ktorí tam prednášali na tej univerzite, Um, a ja som také niečo naozaj nevidel som veľmi rád, že s touto súkromnou univerzitou dokonca spolupracuje aj Slovenská univerzita, ale aj keď asi v nejakom takom dzovom režime uh, myslím, že z Košic ak si dobre pamätám uh, bol by som veľmi rád keby viac mladých Slovákov, slovenských študentov ak majú teda záujem, uh, zažiť, vidieť aj kus sveta a vidieť, vidieť niečo, čo ešte nevideli, tak jednoznačne Univerzita Parul je, je niečo, čo, čo treba zvážiť ako, ako možnú destináciu minimálne na jeden semester, ak nie aj na, na celé štúdium. To by som teda odporúčil každému, kto chce byť vzdelaný na vyššej úrovni. Mhm. No, čo je zaujímavé počúvať. No, čo, čo ešte, mohol by som ti ešte, vieš, čo, ešte toto boli také tie superlatíva, čo sa týka podnikania, čo sa týka vzdelávania. Potom samozrejme, že neukazovali mi a nevidel som len tie nádherné veci a tie, tie superlatíva, čo sa týka, ale videl som samozrejme aj aj e, tú chudobu bol som sa pozrieť aj v uliciach e, na vlastnú pest, teda už nie je strážený policajtami e, tak samozrejme že nie je to, nie je to úplne medlízať byť e, proste chudobný v to je samozrejme, ale človek si musí uvedomiť, že ich nie je 5,5 milióna tu, keď žiješ teraz v Žiline, tak vidíš, že tí, tí sociálne slabší bezdomovci a tí opitenkovia sú stále viac a viac ich stretávaš v tých uliciach. Ale nás je 5,5 milióna. A máme celkom dobre nastavený ten sociálny uh, systém. Hej? Ale tam je 1,5 miliardy. Je <laughs> 1500 miliónov. A a jednoznačne na, na túto otázku ten člen parlamentu, ten pán Joshi mal odpovedť, že on to chce čas. Že, že určite, sa to, určite to sa to chce vyriešiť, ale vyrieši sa to v budúcnosti a podľa toho, čo som videl, tak sa to vyrieši ešte podľa môjho názoru za mojho života, že ten životný štandard pôjde prudko hore. Hlavne pokiaľ uh, od vláde vidie ten plán, že do 47. roku z 9-násobných HDP, HDP Indie to, to budú milové kroky. Ak, ak to boli obrovské kroky doteraz, tak od teraz to budú milové kroky, pretože to bude pravdepodobne exponenciálne naberať na obrátkach, nie priamo úmerne. A ďalšiu vec, ktorú by som ale veľmi chcel spomenúť je to, že okrem teda takéhoto Povinného politického pozretia si teda veci, ktoré mi chceli ukázať, tak ma zobrali aj na Garba Festival, kde, kde to je ako celo-indický festival. V každom regióne sa oslavuje iným spôsobom. Je to také uctievanie si tých indických božstiev a tam musím tiež povedať, že teda by som bol rád, keby sme sa my Slováci vedeli inšpirovať tým, ako indovia ako si indovia vážia svoju históriu, ako si vážia uh, svoju národnú identitu ako, ako si vážia svoje tradície a a samozrejme, ako si vážia svoju vieru, pretože aj keď teda, čo sa týka islámu, tak ten v Indii je tiež silný, ale aj hinduizmus je stále ten, ten silnejší. A na jednom mieste. Predstav si, že na jednom mieste bolo 50 tisíc Indov oblečených v tradičných krojoch. A na ich tradičnú hudbu tam 9 dní každý jeden večer od, proste, od konca roboty do rána do druhej tancovali, aby si nielen uctili uh, tie svoje božstva, ale aby proste cítili tú energiu, ktorú, ktorú toľko ľudí dokopy, keď tancuje, smeje, sa oslavuje, dáva do priestoru a ja som sa s tým nechal strhnúť. A bolo zaujímavé sledovať aj to, ako tí indovia príjmajú Proste ľudí, ktorí sú prvýkrát v Indii, ľudí zo Slovenska, o ktorom absolútna väčšina v podstate ani nepočula, lebo keď sa ma pýtali, že kde odkiaľ som, tak Slovensko musel som vysvetľovať, že Česko-Slovensko rozpadli sme sa, hej, také tie klasické veci. Vysvetliť im, že sme teda v Európskej únii, v, v tej východnej časti Európskej únie, ako ma prijali, pretože ja som tam naozaj nevidel jedného, jediného inda, ktorý by ma nejakým spôsobom nechcel prijať, bol bol na mňa zamračený, keď som sa na neho usmial, alebo že by sa som nechcel rozprávať, alebo že by ma dokonca neviťahal tancovať tie <tým> tradičné tance, takže... <tým> A ja teda nie som žiadny veľký tanečník <tým> Ale nevyhol som sa domu, takže e, e, veľký zážitok. Bol by som rád, keby sme my, Slováci, vedeli tiež, takto sa dá dokopy. Napríklad Petichianských ohňov, alebo ja neviem, pri, pri akých príležitostiach, kde by, kde by sa, povedzme, aj tisíc Slovákov oblieklo do, do, do, do tradičných slovenských krojov a dokázalo sa tak zabávať, ako sa zabávali oni. 9 dní za sebou v kuse. Zvorazne. Pekne. Pekné. No, trochu ti zavidím, že si teraz zasa videl kus, kus sveta. <laughs> Ale áno, ti to dá aj veľa, určite. Však ako aj tie, tie kontakty sa podľa mňa nazberali, že? Tak človek nesmie poceňovať uh, bežný ľudský priateľský vzťah uh, človeka s človekom a je jedno, že či to je Slovák s Indom, Slovák s Rusom, Slovák s Američanom, Slovák s Nemcom alebo Francúzom, je aj, aj v podnikaní, aj v politike, aj v bežnom živote je to veľmi dôležitá vec. vec. a keď si prišiel teda sem, ako si vnímal teda, uh, sa si prišiel domov v podstate, ale ako si vnímal uh, ten rozdiel teda? medzi tou Indiou a No prvá, prvá vedie uh, um, letisko, v, letisko vo Švechat to, to, to, to, že mi strátili kufor, no nech. nech. Však už, už sa našlo, ale uh, keď si niekto myslí, že, že letisko Švechat je na nejakej vysoké <laughs> úrovni, no tak uh, teda... Želám vám, aby ste mali možnosť vidieť či už to malé, malé letisko v Sáudskej Arabii, hej, ten, tu, v tej Džide, alebo, alebo to malé letisko v tom Ahmedabade, v úvodzovkách myslím, malé samozrejme, pretože... Uh, tá úroveň bezpečnosti na tých letiskách minimálne to máme na bade je niekoľkokrát vyššia uh, ako v letisku v našej chate prechádzate niekoľkými kontrolami uh, kde teda ozbrojení policajti vás púšťajú na letisko, letisko je absolútne čisté uh, chodia tam zautomatizované upratovacie roboty ktoré, ktoré tam uh, upratujú proste pomedzi ľudí a, uh, akože to naše chate nemáte možnosť vidieť. Naozaj, naozaj, to bolo prvé, čo mi tak akože taký ten kontrast, že aha, prišiel som teda toto je akože ako vyspelej západnej Európy a vieden teda nie je žiadne mestečko, to, to asi všetci vieme. Ale keď to porovnám s tým letiskom v Ahmedabáde, tak no, žiaľ, to vyzerá tak, že by trebalo trošku zainvestovať ešte na, do toho švechatu. Akože oni sa snažia, ale mm, mm, už, len, už, len, už len tá vec, že keď som nahlasoval stratu tej batožiny, tak keď mi ten uh, zamestnanec povedal, že teda Arab Airlines... Uh, Ne, ne, ne, nevozí stratenú batožinu uh, na miesto trvalého bydliska, tak som zostal zhačený, pretože sme v Európskej únii a tu platia nejaké zákony a pokiaľ ja viem, tak podľa nejakého montrealského dohovoru uh, by sa mala každá aerolinka postarať o to, že stratené, stratený kufor bude doručený uh, na miesto bydliska a nestalo sa. No. Takže to bol taký ten môj prvý, prvý pocit, keď som vystúpil z lietadla. Hm. Nemoc, nemoc, nemoc pozitívny. No a čo, no, odtedy, v podstate, odtedy v podstate, ale tiež sa musím priznať, že ležím doma v posteli, v karanténe, lebo posledný deň som sa nechal vnieť, dával som si menej pozor a jeden z delegátov iného štátu ktorý som si myslel, že má maláriu, tak pravdepodobne mal nejakú vírózu, Možno nový COVID, možno nejakú indickú chrypku, ja neviem. A tento človečik bol veľmi, veľmi rád v mojej spoločnosti, strašne sa chcel s mňou rozprávať, e, smiaca, no a ten posledný, posledný deň ma nakazil niečím, čo... Čo? Čo? čo, čo, čo ešte teraz doznieva, ešte to doznieva. Hej, hej, hej, hej, Ideš na výľad a niečo si donesieš, no dobré, No, no. A len kvôli tomu, že proste niekto sa silou mocou s odnosťou chce rozprávať. odsadne si od neho a on po piatich minútach príde s horikom k tebe a zase ti mu z piatich centimetrov niečo do ucha a to proste som sa tomu nevedel. vyhnúť, lebo. A, Takže tak stane sa, stane sa, stane sa. Ale že no, akože žijem a prežijem. No dobre, tak poďme teda, lebo sme mali taký cestovateľský krúžok teraz, alebo okienko. Tak ano, ano. ty, keď si bol teda preč, určite si teda počúval to, čo sa tu deje. Tak určite vieš... na, na Čo začneme? Na tak ako, tak pôjdeme úplne príhosti, ale tak pôjdeme teda uh, hádky na hádku opozície. <laughs> ako to vidíš ty, pretože uh, ja som jasne povedal a ja, ja sa už tým ani netajím, že týchto šašov a e, ja celkovo po, po, po alebo e, začnem takto. Ja som v rámci teda ich debaty v parlamente e, videl videa, e, pretože som to sledoval, videl som, ako tam zasa náš e, bývalý minister, e, minister a premiér robil, robil zo seba to už ani neznie, že šaša, to je, to je, tam je diagnoza. mediálna. Hovoríme o vojenskom tláčovi a, a Heger. Nie, nie, nie, nie, teraz hovorím o, o, o Matelkovi, ktorý teda káral filmarika ja. filmáriku a filmušku potom. O, ja, ja a krátky. krátky. Hej, no to je jedno teraz, ale keď sa zameriam na toho nášho bývalého premiéra, teda ktorý teda uh, niekoľko videí bolo virálnych, ako si búcha na, na čelo, lebo angličtina nič a podobné, to je, ona sa teda nejako rozširovať, ale mňa zaujala jedna vec, že v tom parlamente uh, spolu aj s, s, s Ježom Pročkom, ktorý teda mal ostať pri tom JPP, možno tam by bol zábavnejší, ale musím povedať, že títo dvaja neostali svojej povesti nič, nič dložný. Ale že nič. Uh, pre mňa je paradoxom to, že Matelko teda schválil si to za jeho éry, to, že sa teda treba v parlamente uh, správať slušne a podobne. Áno, paradoxom je, že tí koaličníci sa správali slušne a tento uh, s diagnózou chcem sa vyjadrovať akože slušne, ale ono sa to moc asi, asi nedá. Tak čo, to, čo tam stváral, ja si myslím, že tu by mala platiť normálne nejaká, ne, nejaký úzus, pretože ak tam, je, ak tam platia nejaké teda nariadenia, ktoré si on vydobil, tak ho mali normálne vyviesť, Prepačte za výraz, v kazajke. O, takú provokáciu, ktorú tam robil jednak u Danka, jednak u, aj u kolečných partnerov, ako si ich ešte aj natáčal a poď sem tí vagabunda, ty svinia a podobné. To je hodné, toto vážený bývalého premiéra. To je neskutočný šašok. To, a to sa naozaj vyjadrujem slušne. Aj medzi mojimi známymi jednotokoty, keď to videli v televízii a len pár televízií to mimochodom zverejnilo, pretože si, sú si vedomí toho, teda, že, že na koho koní chcú ísť. To ešte som nevedel, že sa teda vyháda Šimečka s, s, s Matovičom, ktorý teda e, hrá na veľkého mafiána, pretože e, určite viete, že teda z, chcel urobiť e, včera nejakú tlačovku, ktorú dal teda na 17. E, myslím, že 17. avizoval, že má teda niečo na celé PS to zaváňa mafianskými praktikami a nech sa na mňa nikto nehnevá e, toto nie je politik to je u mňa, to je u mňa nula ale rastie. ale rastie no rastie, áno do tej nuly rastie to máš pravdu no, to, to aj spolu, spolu s pročkom si môžu podať ruky a, a ísť jednoznačne normálne na psychiatrické oddelanie mimochodom tu žilenie ho renovovali takže ho tu pozývam Uh, možno by si s tým tam vedeli urobiť poriadok v príjemnom pro, prostredí ale pre mňa je to niečo nepochopiteľné, správať sa v parlamente kde oni si sami uzurpovali teda to, že nebude, uh, nebudú žiadne vizuálne pomôcky, že sa teda majú správať normálne inak budú vyvedení uh, strážou a podobne ja tomu nerozumiem, prepáči, ja tomu nerozumiem ja asi som od ďal inoká uh, ale toto nechápem to, čo sa dialo, a to ešte teda nehovorím a k tomu sa dost, dostaneme tomu hlasovaniu, lebo však to bolo celá divadielko, uh, že či je muž a žena u, u Šimečkovcov, tí doteraz asi netušia, že čo vlastne sú. <rý> to, je, to je jednoznačne, pretože tie takmer slzy v očiach, ktoré som videl po tom, po tom hlasovaní, mi bolo úplne jasné, že, že opäť neostali nič uh, dlžní svojej povesti a bohužiaľ a ja mám medzi kolegami niektorých teda, ktorí sú takí, takí progresívno nala, naladení a keď sa ich pýtam, tak teda, lebo oni mali problém s tým zákonom mimochodom však ako, možno nie je úplne najšťastnejší ale chvala Bohu, že je pretože hovorím, tak čo máš? Čo si? Si, si, si, si hrnček, konvička stĺp verejného osvetlenia sanitka, čo si? Vieš, Aže, no však ja som muž a no, tvoja žena je? No žena Hovorím, no a čo má? Vieš, že musíš to vysvetľovať niekomu, jak pre debilov, uh, pretože ja, ja tomu nerozumiem. To, čo je logické, je pre PSK-rov asi zlé. No, to, ale uh, to, je, jednoducho, niekto je To, čo je realita, je propaganda. To je. Tak, tak, tak. A oni, že to je odklon od Európskej únie a podobne, no také dristy, a neviem teda, ako to vnímaš teda celá ty, ja ti dávam teraz slovo, ja som len chcel teda povedať iba toľko, že, že Boh nás chráň. Ja viem, že smer nie je úplne najšťastnejšie riešenie, pretože takisto má chyby, ale týmto hlasovaním, alebo respektíve to, čo sa dialo po ňom, mm. uh, jednoznačne ja za seba hovorím, možno viem čítať medzi riadkami, pretože tam naozaj uh, tie praktiky, často si myslím, že to, to je to, mafiánske praktiky, ja to inak povedať neviem, sa tam asi rozmohli a e, boh nás chráň od, od takej budúcej koalície, ktorú by zostavila, povedzme, opo opozícia teraz, pretože toto, čo sa tam dialo a to, keď ešte nadávali na KDH, tak ako vážení kresťanská demokracie, a ako mali hlasovať podľa vás? Ja tomu ja som asi, hovorím, Nemo no, muža sa som bol. Ah by som začal. Začne S... najprv tým Matovičom asi. <laughs> e, ja i ty ideš od toho nenormálneho k normálnemu. Dobre, môžeš. He, hej, no, neviem, či od nenormálneho k nenormálnemu, alebo od nenormálnejšieho. Normálne, pardon, tak, no. No, dobre, poďme takto. Čo sa týka Matoviča, videl som to, stále obdivujem aj trošku zavidím pani Belosové, že je jediná, ktorá mu strelila za ucho zo všetkých teda, uh, politikov, ktorých poznám, určite tých, ktorí mu strelili za ucho je viac, len uh, tých, ktorí mu dali bombu niekde v Krčme alebo na ulici, tak tých nepoznáme. Uh, zaslúžil by si samozrejme, alebo to, to, čo predvádza tak to je teda absolútne no. Uh, ja si pamätám dobu, keď môj otec hovoril o uh, škaredy a strapatých a krpatých, že sú škaredy strapatých a krpatí. a to bolo podľa niekoho vulgárne, no, tak akože pokiaľ bývalý premiér tam niekomu nadávať obuzerandov, tak uh, to, už je teda, to už je teda iný level <kým> a myslím, že mimo mikrofónu keď si akože pritlačí hlavu k niekomu bližšie, tak uh, aj iné slova padajú Um, to, čo ale predvádza Matovič je takou akousi predzvesťou alebo možno, že už aj začatím takého preformatovávania dnešnej opozície um, pretože dnes sa už vie teda, že PSK by s Matovičom nešlo a podľa tých prieskumov, ktoré sme videli a teraz v podstate prechádzam do, to, do tej druhej časti tvojej otázky je to, že, že, že priesky ukazujú, že PSK neustále raste, ale nie je samo proste, sú tam ďalší sú, je tam KDH, je tam SASKA sú tam je tam hlas je tam hlas, ktorý, ktorý teraz síce stráca, ale tiež ho môžeme brať ako možného budúceho Partnera pre ktorú z Progresívne Slovensko, schvál toho spomínam. Ale potom sú tam demokrati. Vojovi teda hej demokrati. Potom z ničoho nič začal rásť Boris Kolár, čo je absolútne nepochopené a nepochopiteľné, lebo ten chlap absolútne nič nerobí. Začas nejaký, nejaký príspevok alebo nejaký komentná hra. Uh, objavila sa nová strana ktorá ešte nie je ani založená právo na pravdu Zora Kolára tá hej, uh, podľa posledného prieskumu mala 3,17% a um, neviem, neviem či si uvedomuješ alebo či si aj posluchači uvedomujú že v podstate, v podstate tie čísla ktoré uh, majú v tých prieskumoch tie opozičné strany okrem teda uh, Zora a hlasu tak neviem, či sú tak úplne opodstatnené. A to, čo sa teraz deje, že na ten dátum 17., keď opozícia Bezmatoviča ohlasila generálny štrajk, on chce robiť tlačovku, kde chce teda spustiť atomovú bombu proti progresívnemu Slovensku, je v podstate... Um, ako keby, taký, ako keby taký, také poistenie sa, aby to to už až tak nerástlo. Tože ak, ak by bolo neustále také silné, tak by v podstate bolo koaličným partnerom pre ten hlas, hej? čo určite Matovič takýto záujem nemá. A taký záujem nemá ani groling, ani, ani Heger, ani Naď, ani nikto, kto momentálne v tej opozícii je. Takže... Toto je takéto prefarmotovávanie a majersky samozrejme, tam ho tam zabudol som KDH spomenúť, lebo to KDH, ktoré niekedy malo byť kresťansko-demokratickým hnutím, dnes je skôr kresťansko-dúhovým hnutím, sa až príliš odklonilo od tých svojich zásad, svojich hodnôt, od tých kresťanských. Tak ale zasa vieš, oni, oni aj vystredali kopec ľudí, ktorí vystriedali, teda, vystredali, majú v strane ľudí, ktorí vystredali vlastne viacero strán, Uh, tak, predtým tam mali hlinu pre Ježiša Krista. No, hlina, no, to, je, maj... to je tiež taký... Ja som teraz, videl, majú, sú... teraz tam majú Majerského, ktorý uh, uh, uh, uh, zaprel svoje vlastné deti, jeho vlastnú krv, aby, aby sa mohol dať dokopy s Lexman. Jako, uh, mhm. vieš, to... to, to... KDH, už dávno nie je KDH uh, ako, ako, ako by malo byť hej? to je už len o tom, o tom názve a o tom, že tí ľudia uh, niektorí proste sú, sú slepo lojálni k, k tomu logu a k tomu názvu oni počujú to kresťansko a pre nich to je proste vybavené. Čo, ja, ti preruš, ja ťa preruším trošku, lebo som chcel povedať iba jednu vec, že keď som videl uh, hlinu na tláčilke Hm. Ako, ako reční ja som ja, ja sa ospravedlňujem, videl som, lebo presne mi to tak napadlo aj tieho gesta a podobne, ty si videli jedno video, jak hli, hlina reční a v pozadí zvuk, jeden nie, nie, nie. Videl, nie, nie. videl si to niekto, niekto si dal tú námahu, ono to na facebooku kde si beha. niekto si dal tú námahu a spojil jedného vojnového štváča druhej svetovej vojny s Je jeho Hitler? gestami a s jeho Hitler? vyjadreniami. <laughs> ako? Hitlera? Ej. <laughs> Počúvaj, ja som sa neprestal smiať, pretože to na neho úplne sedí. Uh, uh, hovorím to video, beží to si, si na Facebooku a uh, ja sa priznám, že tá jeho posledná tlačovka, uh, ja ako, ako keby som ani netušil, že o čom braví. On keď sa asi 20 minút uh, o ničom. To isté, keď sa pozrieme na Sasku, ktorá tam, keď sa postavili tí nešťastníci, to bolo niečo ne neskutočné. A ja si tak v hlave hovorím, že toto chce zostaviť koalíciu. Však to je presne to, čo to spôsobilo, aké problémy, hlavne tie finančné, tak teraz vykrikujú, ako oni by urobili inak, ako by sa správali inak. O, mimochodom ten Šimečka, to je to neprejde deň, kedy by neurobil minimálne dve tlačovky kde by sa vyplakával, žiadne no, riešenia, nič. Je, to je neskutočné. musí robiť tlačovky, lebo je stále ohrozovaný korčokom. Ne? No veď, áno, veď ale tak ako on s ním spolupracuje. Veď, to, je, to sme sa kedysi dávno rozprávali, že dvaja kohutí na jednom piesku. Jeden je dúhovejší a druhý je asi ješ, niečo, nie, niečo medzi. Uh, ako povedzme si na rovinu teraz že akože naozaj ja neviem aké ja to vidím tie tlačovky, to je niečo neskutočné a uh, teraz uh, každý teda má možno ku svojej pravdy, ako v sám pre seba jeden ho hovorí teda o tom, o tom generálnom štrajku, o tom sa asi zrejme narychlo budeme roz rozprávať ale čo je zvláštne tak ako naozaj iba, iba vyplakávajú to vyplakávanie je už do očí bijúce, lebo keď som začal teda tú, tú, túto tému, tá bola na Marko teda schválenia toho, toho, toho zákona, že muž a žena. Dokonca v, niektoré štáty Európskej únie nás chvália, že my sme mali odvahu ísť, ísť do tohto. Že dokonca tá ústava, že, že akože my ju považujeme za nadradenosť tej európskej, ako tej nejakej smerdici a podobne, tomu, tým príkazom blbým. Uh, ja som za zás, zasa, ako veď už kde muselo byť dané, že či sme vieš, že máme podporovať rodinu, muž a žena, žiadny la, latexový blázni a podobne si muž, si to čo si robíš doma to je úplne tvoja vec, kde si čo pcháš, ale jednoducho je muž a žena, bodka finito, žiadna sanitka, žiadna uh, nič, poličná alebo ja neviem ako by som to ona. Jednoducho naozaj tým ľuďom už, u, už, už tak šíbalo, že pre mňa, je smutko, pre mňa je smutné to, že my sme to museli dať do ústavy. To je nie, nie, nie, ja si myslím, že to je veľmi dobré, že to je v ústave. Mm, paradox. Čo treba teda spomenúť pri tom, alebo vyhrážaní sa Európskej únii, že nám teda bude dávať, že nás bude sankcionovať, za to, čo sa stalo, je to, že pri vzniku Slovenskej republiky a pri kreovaní, vytváraní ústavy Slovenskej republiky, sa nepredpokladalo, alebo ústava nepredpokladala, že by im malo byť niečo nadradené. Hej. Takže e, tam je asi najväčší ten pes zakopaný a k tomu by som sa dostal. Ale po, poďme teraz, myško, za radom. E, ja som hovoril o tom preformatovaní opozície, pretože tie percentá, ktoré ukazujú, tie prieskumy e, sa mi neosobne moc nepozdávajú. Práve kvôli tomu, čo hovorí, že v podstate nič nerobia, neprichádzajú s so žiadnym konštruktívnym nápadom, ktorý by bol uskutočniteľný, ačniteľný, proste len vrnkajú ľuďom pocitoch, brnkajú pocitov tým, ktorí sa nechali oklamať a, a, a už to asi nejak inak ani nebude, proste budú už dokonca života žiť v také svojej bubline o, o tom, že nás niekto chce uniesť niekde do Ruska alebo také tie nezmysli. Um, pretože oni sa cítia nie Slováci, ale cítia sa ako Európania, sveto občania pravdepodobne všetci. No a tam, tam proste k tej, k, tomu, k tej reforme alebo k tomu preformatovaniu opozície jednoducho raz do, dojsť muselo. Nielen kvôli tomu, aby sa poistilo, že hlas nebude no, jediný, kto by dokázal teda... Uh, alebo že by tá koalícia PS hlas bola uh, v podstate uh, nepotrebovala ďalšieho partnera, ale kvôli tomu, že uh, tí ľudia aj s tým PSKom nie sú až takí spokojní podľa psk ktorý som videl ja, tak ľudia volia z veľkej časti psk pretože nemajú koho iného voliť a nechcú voliť e, e, Smer a Roba Fica. A, a... Teraz ide, toto je hra, ktorú vidíme v podstate naživo pred našimi očami o trhanie toho PSK, respektíve tých voličov PSK nakúsi medzi tých ostatných, aby aj oni posilnili, aby aj oni povyrastli To, čo sa udialo pri hlasovaní za zmenutej, tej ústavy, kde KDH sa teda z duhového, kresťansko-duhového hnutia zmenilo na chvíľku, naspäť na to kresťansko-demokratické hnutie. Uh, aj keď teda to Šimečka prezentuje tak, no ale však oni nás dopredu upozornili, dva mesiace dopredu hovorili o tom, že oni takýto zákon podporia, na zmenu ústavného zákonu podporia, tak uh, musím zdôrazniť, že je to proste stopercentná tá podpora KDH tej, tej zmeny ústavy je v podstate v 100% rozpore s, s tým ideologickým sociálno-kultúrnym nastavením progresívneho Slovenska. Tam je proste absolútny náraz do, do, do, do ideológií. pretože kresťania hovoria o Adamovi a o EVE a progresívci hovoria o 72 pohlaví a dokonca hovoria ešte ďalej to možno to nerezonuje teraz tými ich voličmi ale hovoria aj o medzidruhovom hej, o transformovaní samého seba, že tak ako si hovoril že človek sám seba môže považovať za, za, za traktor alebo za mačku takže uh, toto je podľa mňa to čo momentálne vidíme je to také kradnutie niektorých voličov ktorí sa ukradnúť dajú <laughs> a určite že sa dajú ja ti poviem ti počúaj teraz mi tak napadlo keď si ty mal tie posledné slova ja som videl jeden, jeden taký, jed jednu takú diskusiu kde bolo povedané a to zaujímavá myšlienka ja som dobrý že som si na to teraz spomenul čo by si urobil ty keby si chcel rozvrátiť akýkoľvek štát je niekoľko relácií venovaných tomu, a niekoľko otázok bolo položené aj umelej inteligencii o tom, že ako rozvratiť štruktúru. Čo, je, čo no, sa, je? Začneš samozrejme, začneš, začneš, e, začneš médiami, cez médiá začneš masírovať ľudí e, rôznymi spôsobmi a jeden z tých spôsobov je rozbite ten najzákladnejšej bunky, ktorá tvorí samotný štát okrem národa a to je rodina. No, dobre si to povedal. Presne toto bolo povedané, že. Už, už, už v minulosti sa niekoľkokrát stalo, keď chceš čokoľvek urobiť, musíš rozvrátiť rodiny. Základ všetkeho rodinu. Zo, musíš, zobrať ľuďom, musíš zobrať ľuďom vieru, musíš zobrať identitu. A, a toto všetko proste aplikovali to, veď aplikovali to aj komunisti. Hej? Dnes tí marxisti, u, u ktorých nazývam marxistami sú duhoví, a to sú presne títo progresívci, ktorí útočia na nás z viacerých uh, úhlov, hej, rozbili vzťah Uh, muža a ženy, keď, keď veľmi silno tlačili do popredia feminizmus. Rozbili vzťahy medzi bílimi a čiernymi, hej, Black Lives Matter. A toto to mohol by som menovať. A končí to v podstate tým, že cez uh, tú LGBTI propagandu rozbíjajú rodinu ako takú. Pozbírajú, dobre, dobre takú. ja ťa zastavím, ale potom mi vysvetlí, hmm? Ja poviem dve myšlenky. Prvá je štat, štatistika. Podľa štatistiky celá Európa, vrátane nás ja to zauvalujem teraz vrátane nás vymiera, Ešte raz? Prečo, vymiera? prečo vymiera? No lebo nemáme tu rodinu nemáme vzťahy nemáme vieš, ako... nie, nie nie, toto, nie, nie prečo nie, lebo, lebo nemáme vzťahy prečo lebo štáty, národné štáty, jednotlivé členské štáty Európskej únie nepodporujú mladé rodiny v tom, aby mali viac detí. Proste tam nie sú žiadne podporné... To no rozvracaš ale rodinu, to som chcel presne povedať. Ale, no dobre, to je, to je len útok z jednej strany, lebo ten front, nemá, ten front nie je na jednom bode. To sa deje na viacerých úrovniach a jeden z tých úrovní, jedna z tých úrovní je to, že, že vlády jednotlivých národných štátov Európskej únie nemajú podporné programy na, na, na podporu mladých rodín, aby, aby proste tie deti mali. Proste tlačia na rôzne nezmyslí, tlačia na ten Green Deal, teraz tlačia na Repower Europe, army Europe, ja neviem, čo ešte Re, možno Rebranding Europe, uh, uh, ale netlačia na to najdôležitejšie, že každý národ každý jeden národ sveta, ktorý chce prežiť, tak jeho pôrodnosť musí byť 2,1 človeka, dieťaťa na rodinu. 2,1 toto je realita a toto sa nedieje, pretože žijeme v kapitalizme. Toto uh, Boris Kolár príde s úžasným návrhom, že budeme podporovať uh, štátne nájomné byty v takom zmysle, že, že tie nájomné byty uh, budú vlastniť nadnárodné spoločnosti zo zahraničia a Slovák, slovenský občan, Slovenka uh, tam bude doživotne do v najme a nikdy ten byt na, uh, vlastne nebude. Namiesto toho, aby spravil tie isté podporné kroky pre jednotlivých, to sme už uh, riešili. Uh -huh. Že keby tak isto štát podporoval uh, jednotlivé rodiny v, v kupovaní si by toho, že by mu odpustil DPH-čku, alebo pri, budova, pri, pri stavbe svojich rodinných domov, že by odpustil DPH-čku tým rodi, rodinám, <coughs> pardon, tak by sa hneď stavalo o 20% lacnejšie. To je podpora mladej rodiny. Toto by mal zabezpečovať štát. Hej. Štát by mal zabezpečovať to, že mesta, ako niekedy mesto Žilina, postaví 1200 bytov ďalších. Pretože keď to neurobi mesto a nebude tie meské byty prenajmať dlhodobo s možnosťou odkúpenia alebo predávať ich s minimálnou maržou 100 alebo 500 eur, tak to spraví dupec alebo to spraví Kurimský a bude predávať tie s maržou násobne vyššou. To znamená, že na každý meter 2 si pribijú 2-3 tisíc eur. A potom meter 2 v Žiline bude stať 5 tisíc eur a v Bratislave 8 tisíc osemsto. Takže pokiaľ by to štát nerobil, pokiaľ by to štát robil, že by mal ten program, tak ten meter štvorcový štátneho bytu by stal okolo 1800-1900 metrov. No to je hneď iná reč. Aha. Lebo keby si chcel kúpiť 100 metrový trojizbak alebo štvorizbak obrovský, tak by stalo 190 tisíc, ale keď si ho chceš kúpiť od obca, no tak si to daj krát 2, krát 2,5 a, a neď si na pol milióna. Tak aj je to trošku iný peniaz. A Nie ty vlastne páčiš aj celoživotné celoživotné. Uh, no, hypotéku a podobné. Ale toto, toto, je tá, toto je to, prečo proste tie rodiny ja... Ja ešte jednu vec poviem, pretože včera som bol u sestry pozrieť moje krsňa. A akurát mi ukazovala teda malá, že, že čo sa teda učí, ona je skvelá na angličtinu, na to, že chodí do prvého ročníka, fakt sa to na, na ňu lepí. Uh -huh. a čo, chcem, čo chcem povedať, mala úlohu, že teda povedať niečo o rodine, tak mi ukazovala taký papier, ktorý mala vytlačený školou a tam teda dieťa biele, mama žltá, e, stríko, kde si to vyzerali jak ind, keď si teda tú Indiu spomenul, e, ten bol desí, že Afganistan, ako keby Černoch a podobne, ako Brutus. A hovorím segre, že počúvaj, ako ja za našich mladých čas si nepamätám, že by sme takéto, že tu sa naozaj podporovali tie normálnosti, akože, vieš, že, že to bolo normálne. Teraz, keď sa pozriem na toto, že čo je tvoj otec, čo je tvoj strýko, újo, starý otec a podobné, vieš, a keď ukázala na, akože Černocha, hovorím, že ako to odôvodníš, prečo je čierny neviem, vieš, a uh, to, toto som počul od viacerých, a teraz vlastne ja prepáčte, ale však toto, keď už tak chcem dať do školy, tak sa to učím povedzme na strednej, ale nie na základnej škole prvého ročníka to je no, niečo A neskutočné. toto dobre hovoríš, lebo malé deti, aj prváci na základnej škole, aj škôlkári, a, a do určitého veku proste kým nie sú sociálnym prostredím nejako ovplyvnené. Lebo napríklad aj môj palko už sa teda stretol s agresiou cigáňa alebo meno Róma, hej, keď sa prechádzal so svojim kamarátom a, a ich rovesníci možno o niečo staršie deti do nich hádzali kamene. Hej takže to, to je to proste to ovplyvnenie hej. človeka, ktoré príde nejakým spôsobom životom, ale malé deti určite nie sú rasisti a, ke ke im treba, a keď im treba niečo vbíja do hlavy tak je to o tom, že tradičná slovenská rodina, pretože sú to malí Slováci a teda súčasť slovenského národa sa skladá zo slovenskej ženy a zo slovenského muža teda z bielej ženy, z bieleho muža ktoré majú biele dieťa to, že je nejaká minorita zmiešaných rodín a to, že slovenskí občania sú aj z Afriky, sú aj z Maďarska, sú aj cigáni lomeno Romovia, to je úplne iná pesnička. Oni nie sú ten štátotvorný prvok. Oni nie sú tí, ktorí zabezpečujú existenciu Slovenskej republiky a oni nie sú tí, ktorí zabezpečujú existenciu a budúcnosť slovenského národa. A toto, toto je tiež akože jeden z tých frontov, na ktorých bojujeme. To nie je len o tom LGBTI, to nie je len o tých jednotlivých ideológiách, o tom feminizme, o tom Black Lives Matter, o, o tom terorizme, o, o tom... Proste, to, to, to, to sa dá rozoberať na ťažké a dlhé hodiny. Veď ja a... Viem, ale, ale, ale vieš, že, že ja za tento týždeň som napríklad videl viacero fotiek z tých protestov, najmä v Čechách. Tam boli nejaké, nejaké protesty, že kde bolo napísané áno, je mi, še, je mi 16, chci voliť. Hej. Ale jak môžeš chcieť voliť, keď ti je 16 rokov, veď nemôžeš si kúpiť No veď, ale to chcú aj PSKári ry túto urobiť. Áno, Rozum áno, rozumieme sa. Áno. Hej, počul, že... si toho sajfu, počul si sajfu, že, že teraz vám, mladým ľuďom, mladým ľuďom tu bude uh, uh, rozprávať vo vlade a vládnuť nejaký dôchodca, ktorý je uh, dementný, či čo to tam povedal. No, však ten tiež sajfa, no, uh, no, hey, okay. no zostaňme ešte, ale pri tom, pri tej učebnici, keď si ju spomenul. Uh -huh. Ja s tebou súhlasím aj v tomto, ale súhlasím, alebo odporúčam ti, keď máš prváčku krsňatko, tak pozri sa do šlabíkára. Ja neviem, čo bolo zlé na našich šlabikároch, kde, kde sa jednotlivo išlo ABCDFG a tak ďalej, a tak ďalej. Uh, alfabeticky, lebo ja keď som si otvoril šlabikár môjho malého, tak ma skoro vystrelilo, pretože to vyzerala aj ako učebnica stredoškoláka, kde na jednej strane proste šlabikára je toľko informácií a tak graficky prepatených, že proste uh, človek tam má problém hľadať v tom, ako keby väčšinou. Áno, väčšinou tie šlabikári robia, inak mimochodom tie niekoľko druhov, však to vieš aj ty, uh, ja že viem, nie viem. je len jeden nejaký, ako my sme mali, ale tam ide o to, že tam sa aj premyšľalo trochu, lenže vieš, keď dáš takýmto vymletým ľuďom robiť progresívno vymletým, robiť, robiť šla, š, šlabikáre, tak si myslia, že ten, že ten žiak na základnej škole, ten sedemročný, to 7 ročné dieťa bude chápať, ja neviem, už pomaly, že bude vedieť čítať, alebo čo vieš, že, že a bude chápať, toto je mama a ja neviem, niečo. Hej, lebo ja viem asi, o čom vravíš. Ehm... No, no, Vravím o tom, že, že keď má dieťa až príliš veľa nemov a začínajú, začínajú na základnej škole so 6 rokmi, tak to má nie moc dobrý vplyv na jeho nervovú sústavu. A napríklad, keď má príliš veľa vnemov, tak to môže spôsobiť poruchy, ako je ADHD. Hej, poruchy sústredenia. A myslím si, že to, čo som videl teda v učebniciach mojho palka, tak presne, ako keby to tam bolo nasmerované. Ja som... toto treba zvrátiť. Toto treba ja, som sa, ja som sa rozprával inak e, pri jednej reportáži teraz jednou pani doktorkou. Robí psychologičku a vravela mi, že rapidne e, v priebehu, e, oni majú nejakú štatistiku, každoročne, že rapidne pribúda mladých ľudí, ktorí majú psychické problémy a bohužiaľ aj medzi žiakmi už základných škôl dokonca. Je to paradox, Neviem, že či je to tým, ako sa učí, pretože tie nároky sú, sú brutálne, ako musia byť, lebo však ja mám ešte staršiu, a, uh -huh. a už ona, keď sa učila, tak sme si so segrou búchali na čelo, že to, je to, akože to čo je? To je ako ja, keď dávaš na vysokú školu. A pritom tí ľudia, alebo respektíve tí žiaci, vedia väčšinou, ne, nechcem povedať, že je úplný nula, hej, ale jednoducho tie informácie sú obrovské, a mám pocit niekedy, že oni chcú na tej základnej škole, že úplne všetko natlačiť do hlavy. Ten žiak si zapamätá často, možno len polovicu. A sám potom nevie, že kam ísť na školu. Veš, že, teda, že čomu sa učiť? A poznáš to. Rodičia chcú samozrejme, že aby si išiel na vysokú, tak sa musíš učiť, musíš prejsť gymnáziu, musíš, ja neviem, ísť na takú a na takú školu. Lebo prečo chceme z teba čo si mať? Však to sme sa tiež, tuším, roz, rozprávali, že vďaka týmto názorom vlastne aj tie ale remesla. Každý, každý rodič chce, aby sa jeho dieťa malo dobre, vieš? No to je jasné, ale vieš, to je, taká, to je relatívny pojem. Lebo dneska, keď máš vysokú školu, a to mi opäť viacerí vravili, aj zamestnávateľia, že dnes už to pomaly neznamená nič. Ok, nie, nemáš nejaké... dnes, čo, znamená, čo dnes znamená niečo? No, najviac zarábajú teraz e, mladé prostitútky, ktoré sa ukazuje na OnlyFans. Každý ja dne môžu no, no, no, vyprodukovať 4, 6, 7 miliónov dolárov. No. A kde Takže. sú v tomto hodnoty? A kto ich vlastne, kdo ich platí? Ich no, však, tak... ja. Kto ich pozerá. To je zrkadlo. Všade, kdy sa pozrieš, že vidíme okolo seba zrkadlo spoločnosti, že ja rozumiem tomu, že rodičia chcú, aby deti sa mali dobre, chcú, aby mali dobrú školu, aby si dobre zvolili jo, smerovanie v živote. Ale je to ťažké. No. To, to, asi, to asi neurobiš cez učebnicu. Ja som skôr na, na, naražal na to, že tie učebnice, ktoré som ja videl, učebnice prvá čika na základnej škole sú robené ako keby pre už naozaj vyspelého žiaka, ktorý má niečo za sebou a, a tých príliš veľa vnemov, podľa toho, čo mám ja načítané, tak môže spôsobiť poruchy koncentrácie. A toto so systematickým, so systematickým školstvom, ktoré sme teda mali tí a ja za našich mladých čias. <laughs> ktorého sme boli súčasťou, nemá absolútne nič spoločné. Takže, takže možno dobre myslené, ale jednoznačne zlé, podľa môjho, podľa môjho posúdenia, prevedené. Ale trošku sme odbočili Michal od témy, pretože mm. to bola zmena ústavy. by som sa k neho vrátil, pretože... No okrem teda toho, že, že je tam vidno na tú, tú reformu tej opozície a si, alebo snahu kradnúť si tie hlasy. A ono to musí prísť, pretože keď, keď sa KDH teraz obrátilo v podstate chrbom k PSK, kvôli, kvôli, kvôli tým pohľaviám, tak tá spolupráca bude od dnes alebo od teraz o niečo komplikované. aj keď. Aj keď. PSK-ri v podstate hneď na druhý deň obrátili, že žak vedči každému je jasné, že sú len dve pohľavy. To <laughs> fakt? Že, to, da, to ani neviem. To ani neviem. Ja, normálne je, <laughs> že ja nech sa na ja nikto nehal, ale akože v prebehu dňa ja takto obratiť kabát, tak to dokáže naozaj len. No asi, asi, no lebo ja som zachytil v diskusných fórach, akože strašný náklad na PSKO. Strašný jo. náklad. O, takže asi, asi si povedali, ty, ako ty, máme veľa ľudí proti nám a tak ďalej, tak zmenme tú re, retoriku, vieš. No. Ako, a toto je presne to, čo to ja... To je len dočasné. To no neviem, ale veď, hej, ale u tých Šimečkovcov práve toto nechápem, že oni idú byť, vy ste zahlasovali za, za, uh, za ústavu uh, teda o dvoch pohlaviach a podobne, a to sa predsa nerobí, lebo však to je odklon v Európskej únie. A čo tá Európska únia je iná ako Minofrasa, tam tiež žijú žijú sanitky. Ale to počúvaj. Hovorila ti mama, keď sa niečo stalo, že si spravil nejaký pruser, keď si bol malý, vonku, spadol si, rozbil si si nos, alebo si rozbil bicykel, alebo ja neviem, e, že, že, že keď tvoji kamaráti skočia do ohňa, skočíš do toho ohňa aj ty? Jo, jasné, jasné. Toto, toto proste toto rezonuje v každom, v každom, kto má sedliacký rozum. To, keď teraz je akože 26 našich partnerov, skočí do ohňa, tak do toho ohňa skočíme aj my a budeme si pritom ešte tlieskať a kričať, že hurá, hurá? No nie, každý máme, každý máme nielen právo zamyslieť sa nad e, svojim konaním, ale každý máme právo aj konať podľa toho, ako my uznáme za ako národy, hovorím samozrejme teraz ako jednotlivci. A ja nevidím absolútne nič zlom, že sa to ústav, do toho ústavného zákona, či do ústavy dostalo, práve naopak, ja som absolútne za. A ja by som tam ešte pridal biologický mož, biologická žena, aby to nikto nedokázal už fakt napadnúť, čo bohužiaľ si nenechali poradiť tvorcovia zmeny ústavy. No počkaj, ale, ale, ale im vadilo to, že vlastne, že to sa dotkne tisíckou, stá tisícov ľudí. Ale, ale ako tisícov... tisícov ľudí? To je absolútna minorita. To je absolútna minorita. Aha. Jakých 100 tisícov ľudí? No to oni hovorili. Počkaj, to zase akože neber, že ja to hovorím. Že to Nie neviem, ja, to be, ja to beriem. Ež, že, bež, ja to beriem. Že, že, a začali že, ale... už operovať. Že, že A to je nešťastné, lebo ja neviem, adopcie a neviem čo. Áno, áno, áno. Že nikto by nemal byť, akože, že nikoho práva by nemali byť uh, uh, Pochybňované. Uh, poš, pošlapané a spochybňované. A kde sú práva tých detí pri tých adopciách? Dnes som akurát dostal uh, SMS-ku cez WhatsApp od niekoho, kde bolo odchutené, že v Kanade si uh, traja homosexuáli, chlapi, traja chlapí adoptovali trojoročnú, devčatko. Ty, počuješ dobre, nie dvaja, ej, akože pár, ale traja. Mm -hmm. To každému bude vraviť oci, oci, oci dva, oci tri. <laughs> no, tak ja neviem, a keď to niekomu príde normálne, a keď, a keď niekomu príde normálne, že, že toto je prostredie, v ktorom má vyrastať dieťa, tak buď som ja z inej planety, alebo ten člov... Vieš, vieš, čo na mňa operovali, keď som takýmto argumentom ja teda argumentoval? No. Že počúvaj, no. predstav si, že by si mal tý dieťa, napríklad sína, ktorý by ti povedal, že je na chlapcov. Vieš, ale je to muž, nie? A počkaj, ale aj na chlapcov. A hovorím, ale je muž, nie? Stále, vieš, ten argument. Ty sa narodíš muž a žena. Nič, že medzi tým nie je. Ale veď máme... Ja nechápu, máme vieš. Ale veď ja v mojom okolí mám kamarátov, <laughs> mám normálne, priznávam <laughs> Každý, sa, hej. mám kamarátov homosexuálov, pravdepodobne je tiež homosexuál. A čo? A čo? Zastavil sa teraz svet, že sa to povedalo? No nezastavil, veď akceptujem to proste. Je sexuálne ten človek priťahovaný k, k, k mužovi? No tak nech je, veď mu to neberem mhm. Ale nemusí sa to tlačiť do škôl, hlavne, hlavne teda nie do základných škôl, nie do, pre, nemalo by sa to tlačiť proste do hlav mladých ľudí, ktorí sú vo vývoji, že to je normálne, pretože normálne to není. Ak by to bolo normálne, tak by dvaja muži a dve ženy spolu dokázali plodiť dieťa, ale nedokážu. Musia sa proste uchýliť k tej adopcii alebo k nejakým dohodám v tej svojej komunite, že kto komu spraví dieťa. Ale určite to nie je prostredie, v ktorom... Prirodzené prostredie, zdravé prostredie, v ktorom by takéto dieťa malo vyrastať. Veď to vidím doma a proste ten chlapec ten môj chlapec potrebuje mať vzor v tom mužový vo mne tak ako má istý vzor v, v mojej žene v Adi proste to, to, čo, to, čo mu dáva mama, mu ja nedokážem dať a to, čo mu dávam ja, mu mama nedokáže dať tam je to najzákladnejšie právo, to právo dieťaťa má prednosť pred právom 35-ročného alebo troch 35-ročných chlapov, ktorí si chcú adoptovať nejaké dieťa, nejakú cerenku Mhm mm No, ale dobre. Prešlo to, prešlo to. Uh, najprv, to najprv to bolo dohadované v podstate ešte za života záborskej, ktorá, um, viete, vieš, že ona bola ja, teda. mm -hmm. uh, až extrémna kresťanka, by som povedal, taká tá talibanka, uh, ale ona, ona sa pominula jej nástupca jej je náhradník teda odmietol podporiť smeracký návrh zmeny ústavy ale potom sa našli, potom sa našli ďalší hej, aj Ferenčák myslím alebo Ke sa volal ten Migal z hlasu ten tiež alebo Ferenčák z hlasu to chcel podporiť najprv najprv to chcel podporiť ale keď už z hlasu odišiel tak už bol proti Uh, v KDH uh, majerského bratranec Fero uh, povedal, že to nepodporí uh, dosť, Mikloško Mikloško hej, ten, uh, satanov syn tento tiež nepodporil uh, veľký kresťan ale zachránili to teda Krajči a Krátky z, z Oliano to je také zvláštne ale ja som tu raz niekedy hovoril, rozoberal, že, že sa mi zdá, že Robo Kaliňák niekoľkokrát prišiel e, na pomoc Matovičovi, tak tentokrát sa to asi takýmto spôsobom, aj keď sa na oko to hrá, že to tak nemalo byť, ale... E, ale sa, dobre, ale oni sa prezentovali tak, že, že jednoducho, e, že však ako veď máme voliť e, alebo hlasovať podľa vedomia a svedomia. A to v jednej, to, to, bolo, to bola ale citácia. Ale bola citácia, Áno, presne. Už ich chcel vylúčiť až na to, že na tlačovke Krajčí 100% lojálny človek Matovičový prezradil, že 18 minút pred hlasovaním mu to povedal, takže... Takže e, e, také tie divadelka o vylučovaní krátkeho a kráčiho, to bolo len naoko zase, aby sa, aby sa e, ovce nažrali a boli spokojné, že sa že Matovič sa nezapredal. Aj keď ja hovorím, že tam nejaké dohody s medzi robom Kaliňakom a Matovičom sú. A, a aj sme sa o tom m, m, rozprávali. Myslím, že dvakrát už. No ale to dôležité prišlo potom 29. Ako to tu vidím, kde toto mám otvorenú akurát pravdu, Pravda.sk, kde teda Ficová zmena ústavy znepokojila Európsku komisiu právo Európskej únie nadradené upozorne. Európska komisia je znepokojená zmenami v ústave schválenými minulý piatok slovenským parlamentom. ČTK to oznámil hovorca, exekutívy Európskej únii ktorý zdôraznil, že právo Európskej únie je nadradené národným zákonom vrátane ústavy. To si nie, chytil? Počkaj, počkaj, počka, počka, počka, no. mi do reči. <laughs> chytil si tento článok? Áno, chytil som ho, ale čítal som následný. Práve, ja... vo... no? Práve zvrchovanosť krajiny vo veciach národnej identity, vrátane kultúrno-etnických otázok, je jedným z najdiskutovanejších bodov Slovenskej, ústa, Slovenskej ústavnej novely. A potom sa tu v článku píše, teda, že, že nás budú riešiť a že možno dostaneme pokutu a že takéto niečo. Teda, za takéto konanie v roku 2021 Polsko o, aj o, bolo riešené tiež. A myslím, že dostalo aj pokutu. O, takže v prvom rade ti musím povedať, že toto je, toto je v priamom prenose priznanie Európskej únie, Európskej komisie, k tomu, že si myslí, že naša ústava je v podstate len z a že oni nám tu budú rozprávať čokoľvek, že nie sme zvrchovaný štát a že sme len uh, kolónia. To je to najzasadnejšie z tohto článku na pravde a odporúčam vám, aby ste si ho našli, ak nás počúvate, a prečítajte si ho, pretože teraz na, prichádzajú ďalšie otázky na teba, Michala, skús mi Keď odpovedať. Keď sme... Keď sme my ešte ako mladí chalani, tedy vstupovali do Európskej únie, predchádzala tomu referendum, že? Áno, jasne. jasne. V tej referendovej otázke uh, bolo niekde napísané, že naša ústava bude v podstate ponížená na nejaký lokálny zákon, že Európske ešte, právo je tak si Dobre, pamätám, nič, nič také tam nebolo. Samozrejme, že tam nič také nebolo. Ale, tak... očkej, ale môžem ti ešte teraz ako skôr ako tú, túto tému, lebo mne sa zdá, keď si si spomenal Polsko, <coughs> tak mám taký pocit, že je precedens, mimochodom, jednak v Polsku a ešte jeden štát. A nie som si teraz istý, že či to nebolo náhodou v Nemecko, kde toto riešili a ústavné súdy v, tých, v týchto štátoch povedali, že nie je, nesmie byť nadriadený európsky e, judikát tomu, vzlášť ústava, O, tomu národnému. To nesmie byť. Lebo tým pádom strat, stratí národ identitu. To tam nejak tak to bolo v tom článku. Ale vedia, dobre, to vedia, na to skú... mys, my, myslím. Ale že... to, je, to je v poriadku. To je názor, to je názor člensk... ústavného súdu členského štátu Európskej únie. To no. je názor členského... Ešte raz si to opakujem. To je názor ústavného súdu členského štátu únie. Ale názor únie podľa toho, čo sa píše na je iný. Mm. A teraz ale nerieš, teraz nerieš to, čo písal INES a to, čo v nejakom inom štáte konštatoval Ústavný súd. A budaj by také niečo prebehlo aj na Slovensku. A budaj by také niečo prebehlo aj na Slovensku. Ale teraz sa ťa pýtam ešte raz. Takže v, tej, v tej, tom, tom referende nikde nebolo napísané, že či súhlasíte ne, s tým... tam Tak vôbec nie. To tam, no, tam jasne, jasne špecifikované otázky. Tam bolo len, že či chce, ste, chcete, ano. aby sme vstúpili, alebo hej, tam bolo áno, nie, chcem, nechcem. Dobre, takže e, nikto nás o takom niečom neinformoval, že sa také niečo môže stať. Pýtam sa ťa, keď sa podpisovali e, tie integračné zmluvy Slovenskej republiky do Európskej únie, podpisovala to vláda Zurindu, e, prebehlo nejaké referendum o tom, predtým, keď sa podpísali tie, tie integračné zmluvy, že že by naša ústava mala byť ponížená na nejaký lokálny zákon, že európske mm -hmm. prády bude nadradené? Podpisovali sa iba vlastne tie integračné veci ako také a s tým, že tam bude roz, roz, rozvíjaný obchod a vlastne nejaká spoločná ekonomika, mám, mám taký pocit. No, to je voľný pohyb. Voľný, áno, voľný pohyb. Ale tam akože sa, tých nie, integračných sa riešila Centrálna banka, a Európska Ne Ja to sa ťa nepýtam. Ja sa ťa nepýtam na detaily. Ja sa ťa pýtam, nie, že nie, či pre tomu podpisu takejto integračnej zmluvy e, predchádzalo nejaké referendum, kde by sa Zurindová vláda pýtala nás, slovenských občanov, Slovákov, či súhlasíme s tým, že keď sa tá integračná zmluva podpíše, že naša ústava bude menej cená ako Európske právo. Ne, ne, vôbec. Nie, takže v jednom referende sa nič také neudialo a druhé referendum sa ani nevyhlásilo, hej. Zurinda to proste len administratívne podpísal, ako keby i svojvoľne, že toto je v podstate výhodné a ideme do toho. A ponižil našu ústavu pod európske právo. Je tak? Podľa toho, čo Ty, pravde, No ako, Ak je to takto, čo hovoríš, tak asi to urobil. Víš, len, no, len teraz je otázka, že či u... si bol vedomý toho, že to tak je. Ale ty nerob mu tú ohajcu teraz. No, hovor ďalej, teda. Ja, ja predpokladám, ja predpokladám, že asi to nepo, asi to Čítal to. Asi to, to. No, asi to, to asi. nečítal len on, ale predpokladám, tak, no, hej, vám, no. že mal nejaký tým prvníkov. Predpokladajme, že keď, keď teda zapracovali do našej ústavy, že sme povinní preberať zákony, návrhy a uznesenia, uh, tak asi to čítalo, že hej, lebo sa to potom stalo. Takže e, asi, si je, asi si bol vedomý toho, že, že také niečo podpisuje. A teraz je ďalšia otázka. Ak teda na zmenu ústavy potrebuješ dve tretiny e, poslancov, ktorí sedia v parlamente, a Dzurindová vláda dve tretiny nemala vtedy v parlamente, nevyhlásila referendum a podpísala takéto integračné zmluvy, v ktorých v podstate ponižila tú našu ústavu na zdra papiera, tak mal na tom oprávnenie. Je takýto jeho podpis a jeho podpis, podpis jeho vlády v podstate relevantným podpisom. Pýtam sa ňa. Pretože podľa môjho No ja chápem, takého, že nie. Ja chápem. nie. No áno, ja to presne tiež tak chápem, že akože nie, lebo lebo sa to týka vnútornému fungovaniu a podriadeniu sa niekomu inému. Tam musí byť referendum. To je, to je, to je presne tak, ako my sme chceli ísť do Európskej únie. To znamená, že sa nejako pričleniť k niekomu, tak na to museli mať väčšinovo uh, ako by sa to museli spýtať občanov Slovenskej republiky. Ano. Hej. Ano. Je to tak, dobre to chápem. Áno, z Európskej únie, keby sme z Európskej únie chceli teraz vystúpiť, tak musíme vyhlásiť referendum. Chcete, nechcete a to teraz to, čo som povedal tie jednotlivé kroky e, najviac ma zaráža, že nikto Slovakov o tom neinformoval, nikto sa ich nespýtal, že či s tým budú teda súhlasiť, súhlas, respektíve či s tým súhlasia a potom e, to podpísal bez toho, aby to, aby to bolo v referende prejednané a pokiaľ sa teda e, pokiaľ treba mať dvojtretinovú väčšinu na zmenu ústavy e, tak e, Predpokladám, že by teda musela tá vláda mať minimálne dve tretiny vtedy v parlamente, čo nemala. Aby sa to dalo nejako obhajiť. Takže obhajiteľné to nie je. A teraz by ma zaujímalo, či nás nepočúva nejaký ústavný právnik, ktorý by sa tým bol ochotný zapodievať, pretože myslím si, že ak by Robo Fico a Smer chcel teraz zabudovať medzi národniarmi, konzervatívnymi Slovákmi, tak by mohol dať preveriť to, že či e, tie integračné zmluvy mali v podstate, alebo tí, ktorí ich podpisovali, mali na to oprávnenie ponižiť našu ústavu na lokálny zákon. Pretože ak by ústavný súd konštatoval, že také oprávnenie nemali, no tak potom je dôvod na to jednostranne od týchto integračných zmov odstúpiť. To je jedno z mojich jednoduchých a mučeri, riešení, ktoré tu sem tam teda e? odprezentujem posluchačom. A teraz budem trochu taký oniel, pretože sa, ty si mi dal nejaký argument, ktorý som použil ja a bolo mi povedané, že bez Európskej únie sme privodky ako, ako štát a, a štát. že No dobre, veď hej, ale že bez nich by sme si ani, neprdli a že by sme nemali žiadne finančné prostriedky. Že, ja nie, že všetko, čo po, Počkaj ešte. Hej, že všetko, čo robíte, príkazy a tak ďalej, že ona robí vlastne v nejakej, ako keby viere alebo smerom do budúcnosti a podobné. Ja hovorím, ale mne to nie, občas niektoré tie príkazy mi prídu, prídu také, že postradajú logiku. Hej, vo všetkom skoro. A tých, tých dobrých, ktoré vnímam ja, že sú dobré, je minimum aktuálne. To je len o tom, že ožobračovať samých seba momentálne. A teraz, keď ja idem s takýmto argumentom za tými, nazvime ich sloniečkármi, tak jednoducho oni mi hovoria, že ja sa tomu prd akože rozumem hovorím, OK, ale snažím sa pre, premyšľať trochu logicky a Častokrát jednoducho, pretože v jednoduchosti je krása. Pokiaľ mne niekto, ako to vravíš teraz, že akože ty, že išiel na, na mňa, zime to, že podvodným spôsobom, teraz je otázka, že či, to bol, teda, že či, či to bol Zurinda, alebo to bola samotná únia ktorá jednoducho už asi vtedy museli vedieť, že a my si ich pod, podmaníme a oni budú pískať tak, ako by teda, teda oni budú robiť tak, ako my, my budeme pískať, tak je asi niečo zlé, pretože ak si dobre pamätám, tak nám to aj za Zurindovej vlády bolo vysvetľované tak, že sa zlepší obchod, fungovanie ako komunikácia med, medzi štátmi, ale nikde nič nebolo povedané o tom, že my tu budeme musieť príjmať nejakých uh, zahraničných v turistov, že budeme musieť meniť ústavu e, na príkaz a to teraz je i v jedno úplne čom. Lebo ja to chápem, chápem tak, že ak Európska komisia si povie, že tým zmeníš ústavu, že, že ten, tento chodník je ružový, tak, tak bude ružový. No to asi nie podľa mňa. Rozumieš, že my vlastne, ako keby sme stratili identitu. A to nahráva tým konšpiračným teóriám, ktoré už asi nie sú konšpirácia, že Európska únia, alebo komisia, alebo ten europarlament, tých pár tubcov, ktorí tam sú, že jednoducho chce urobiť z tej 27. európskej v podstate jeden megaštát a zobrať identitu jednotlivým štátom. Kápem to dobre? No, ja teraz neviem, čo sa ma pýtaš lebo ak ideš za tými svojimi kamarátmi známymi, ktorí proste hovoria, že sa do toho prd tak oni sa do toho asi dvakrát prd lebo ja momentálne samozrejme musím povedať, že keby sme akože zajtra vypadli z toho kolečka Európskej únie, tak nám to ekonomicky veľmi hublíži takže zajtra by som ani vypadnúť nechcel ale pokiaľ by Robo Fico takým spôsobom, aký som povedal, cez ten návod hej, spochybnil no, ten podpis tých integračných zmluv a tým pádom v podstate spochybnil no, to, čo v ústave máme, že musíme preberať e, nariadenia, e, vyhlášky a zákony z Európskej únie, ako keby boli sveté, bez toho, že by sme išli doľava alebo doprava, či, či nám to škodí alebo neškodí je niečo úplne iné, pretože to otvára, to otvára priestor na znovu otvorenie tých integračných zmluv. A vydobite si napríklad toho, že v ústave nebude napísané, že proste len 100% bez odbrávania a bez otázok prebereme to, čo nám teda z Európskej únie, z komisie príde ako rozkaz, ako keby sme boli, ja neviem, v tretej ríši, v štvrtej ríši, ale že si vybereme, čo je pre nás prospešné. A pokiaľ to daná vláda v danom čase vyhodnotí ako nie je prospešné, tak to proste neprebere. Napríklad, toto je proste moje uvažovanie. Nepreberať to, čo nechceme a to, čo nám ubližuje. To je napríklad teraz téma, hej, a keď hovoríš o tých slnečkároch, ktorí ti oponujú a o tom, aké je úžasné byť v tom západe, no tak nech sa, sa pozrú na to Moldavsko, ako je možné, že pár hodín pred voľbami v Moldavsku únia v podstate zatrne <laughs> kandidovať jasnému víťazovi volieb. Veďte, to som, som ani nie zachytil. To nest... No tak ja... Však to, to normálne máme už málo čas, už vlastne nemáme čas. No, ešte dobre, to preťahneme to o 10 minút hovor. <laughs> Veď to, to, čo sa deje vo svete, to, čo sa deje priamom prenose, však to, to by každý človek by sa mal zamyslieť nad tým, že, že, že čo ho hovorí, keď hovorí, že chce zostať v, uh, v Európskej únii. Veď my zažívame v podstate totalitárne totalitárnu byrokraciu štvrtej ríši. Súčasná, súčasná vládnúca strana PAS, ktorá čili veľkej nevoli práve kvôli tomu, že sa správa až, až moc totalitárne vďaka podpore Bruselu, lebo Brusel im drží chrbát, hej, tá mm. opora pre nich, v podstate zakázala Tej, tej najslenejšej opozičnej strane e, kandidovať. A, a ďalšia vec, ktorá sa stala, je to, že, že e, približne 300 tisíc občanov Moldavska žije v Únii. Tí mohli voliť všetci. Približne 500 tisíc. Pre, pre, pre tých 300 tisíc Moldavčanov žijúcich v Únii bolo otvorené stovky volebných miestností. V Rusku ich žije 500 tisíc čuješ ten rozdiel, do tisíc, približne, Moldavčanov, tak vieš, koľko v Rusku otvorili miestnosti volebných pre pol milióna ľudí? Hmm. Dve. To si robíš. <laughs> Dve. Dobré. Dobré? A ta strana, ta vládna strana PAS e, nemá v, v USA jo žiadnych podporovateľov v podstate, pretože e, Trump, Trump sa netají tým, že, že ten, tá, tá, tá predsedkina či premiérka a, a členka toho mm, pasu, tá sanda je so rošová figuruka, takže proste ani tam by tam by tiež nepochodili. Takže len tých 300 tisíc v Európskej únie v podstate mohlo ich zvoliť. No a s týmto, spôsobom, e, týmto spôsobom členské štáty Európskej únie zobrali na seba zodpovednosť uh, uh, <laughs> za to, čo sa tam udialo. Uh -huh. A pod vedením, pod, vedením, pod vedením Moldavsko bude pokračovať pod vedením tej strany výťaznej a, a pod takým akým, akousi zaštitou Európskej únie Moldavsko bude pokračovať v tom smere, aký je z Brusela nastavený. aj. Ale musíš si pochopiť ešte jednu vec, že tam, tam integrácia Moldavska do Európskej únie nemá, nemá žiadne výhody pre Európsku úniu. On, to, má zničené, to, to hospodárstvo Moldavska je zničené a bude potrebovať obrovské dotácie. A od koho tie dotácie budú prichádzať, čo myslíš? No samozrejme, že od Európskej únie. A to, počúva, týdoto... to dúfam, že už nie, lebo do Ukrajiny sme dali a dali. Ale... Počkaj, akože tu, ty dúfaš, ale však to nerozhoduješ už ty to rozhodujú byrokrati Ach, to a oni vieš keby alebo je vidno, že proste tam je obrovská vôľa to muldavskú začlenie do tej Európskej únie aj napriek uh -huh. tomu, že No to počkaj, ale je to skôr politické kvôli Rusku zasa, nie? No áno, samozrejme je to jeden Zasná. skorumpovaný režim je to jeden skorumpovaný režim kde, kde v tom, oni tam majú tú, to podnesťasko tú oblasť na, na, na, na východe e, Moldavska, uh -huh. ktoré ako keby hraničilo s Ukrajinou, tam dole, tak oni sa k nemu správajú presne tak, ako sa Ukrajina svojho času správala k e, Donbasu. Proste vypínajú elektriku, proste. To, to, normálne, tam, normálne tam utláčajú tých občanov toho Podnesterska. A chcú, ísť, chcú ich v zime, ich chcú zimou donútiť k tomu, aby ich zlomili. Aj. A, a, a toto sa momentálne proste v priamom prenose deje, samozrejme v našich médiách, prosím, tam, tam, tak ako v Rumunsku, keď sa im nepačilo kandidát na prezidenta. Jasná. No krása. No počúvaj, koľko máme? 18.05, hovoril som takých nejakých, že teraz 10 minút dáme. Čo by si teda, lebo sme toho teda ako pre, prebrali pomerne ako aj veľa v podstate a trošku inak, ako sme zvyknutí. Čo si myslíš teda, že sa ude ešte tak najrýchlo povedz najbližšie dva týždne, teraz už sa nebudeme počuť. Čo sa údeje za najbližšie dva týždne? No Nosem, jasné. Na zúdaví na ten sede. generálny štrajk, ktorý, ktorý je proti Nebud konsolidácii, áno. takže niekto chce nápravať verejné financie a v podstate pomoc opozícii opozície je tým, že chce zorganizovať generálny štrajk, ktorý ešte viacej ekonomiky ubliží. To sú geniálne, geniálne myšlienky. Um, ja som zvedavý na toho 17. ale to dovtedy ešte budeme mať jednu reláciu. Takže... <laughs> Takže... Tiež, som, tiež som zvedavý, uh -huh. ale ono sa môže kadečo ešte vyvrbiť môže, že sa to zruší, aj keď teraz sa veľmi vyzývalo, že poďme do generálneho štrajku aj, hlina, aj hlina hovoril tým svojim tým hlasom no... je, veš, presne ako keby som videl toho fúskatého. <laughs> z tých no, čo, čo, čo ja ešte môžem, ešte môžem povedať že, vieš, no. že že v tej kodani kde teda pica nebol no sa rozhodovalo, že ako sa použijú ukradnuté, e, e, respektíve zmrazené e, ruské aktíva. No počkaj, Rusko povedalo, že sú ukradnuté už v podstate. To tak... no, hovorím, ukradnuté lomeno zmrazené, ukradnuté lomeno zmrazené. E, vyzeralo tak, že sa na, na niečo aj dohodli, že sa teda budú posílať na Ukrajinu, pokiaľ Ukrajina za tie peniaze bude kupovať americké zbranie. <laughs> Ja, Dobre. Na pol hodinu to bola aj pravda, lebo keď prišiel Macron domov, tak sa nad tým zamyslel. A už s tým nesúhlasí ani Francúzsko, ani Belgicko, ani Holandsko. Takže už je po dotáciách a už je po ukradnutí ruských uh, aktív, lebo tam si tiež treba uvedomiť jednu vec, že tie naozaj bohaté štáty sveta, ktoré sú súčasťou OPEKu, teda tie arabské štáty, ktoré majú Európu, či už sú to Saudi, ja neviem, či to je Katar, či... či, či, či. Nenápadne ma ešte než, ešte ktoré z nich. Mm. Mm, majú tiež nenormálne, nenormálne obrovské veľké aktíva v Európskej únii. Aj napríklad samotný Volkswagen uh, myslím, že je časti vlastnený katarským štátom. Katarom ako takým. Tak... Uh, potom, ako by Európska únia naozaj chcela rozdať, ako keby ukradnúť tie ruské aktíva, tak by ukázala cestu, že neposlušný Arab by tiež o tie svoje peniaze mohol prísť a to tiež hovoríme o stovkách miliárd eur, respektíve dolárov. Um, si myslím, že to je cesta, ktorá je nebezpečná pre našu ekonomiku a Araby myslím si, že teraz až príliš ostro sledujú to, čo sa ide udeť s tými ruskými aktívami, pretože, pretože sa obávajú, že ak budú neposlušní v budúcnosti, ak by napríklad došlo nejakému konfliktu s Izraelom, čo Izrael chce vyprovokovať, tak by mohli prísť tie svoje stovky miliard. A to asi nebudú chcieť, čo myslíš? No jasnačka, že nie. Veď... Tak, prachy sú, prachy. A tie si prachy, treba sú prachy. prachy. Za prachy, alebo za všetkými problémami, vojnami a za všetkým, čomu čelíme, vždy hľadajte len moc, vplyv a prachy. A ja, že ženy, dokeľu. No nič. <súr> to v tých malých veciach. To v tých malých <súr> veciach. <súr> <súr> to tam nejaká vojna, vieš, na <súr> <Rusku> a tak... <súr> Jasné, no dobré, takže rozlúčime sa, e, trošku sme to predsáhli, ale zasa za, za, do, do, do zaznamu to bude dobré. E, neviem, ja sa rozlúčím asi tým, že nech tieto dva týždne teda vydržíme v zdraví, e, aby nám tí naši papalaši nerobili nervy, pretože mne osobne už z nich tečú. A dúfam, že to nedopadne tak hrôzostrašlivo, ako sa teda aj na tej európskej fronte, ako to ja hovorím, čo sa tam črtá a tak ďalej, pretože tie tlaky na, na ozbrojený konflikt sú čoraz väčšie, ako si všímam za posledné dva týždne. Takže si držme palce. Ty ako? Držme si, držme si palce. Pozdravujem vás všetkých. Dobre. Maj sa krásne. Čau, čau zatiaľ. Ahoj, majte sa.